Och välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond och avsnitt nummer 70. Och idag kommer vi dyka ner i teckningar och pratbubblornas värld. Och en gäst på det, men först så ska jag säga att jag heter Emil och med mig idag så är det en något justerad podd Men vilka är det som är med mig? Ja, Rickard är här. Och Emanuel är också här. –Men ingen Otto? –Nej, vart är Otto? Han är inne i internet i sitt nya hus eh, och han ville väl inte vara med heller, tror jag. –Det här är väl inte hans... Jag vet inte, han kanske inte har så bra koll på det här. Jag vet inte. –Det är möjligt, men vi kommer att kompensera det med en till liten person, Eller en väldigt stor person, en av de största i, i Bonn-Sverige, mm -hmm. i alla fall på det vi ska prata om idag. Ahe. Men eh, först och främst, hur är läget med er? Jo, men det är bra. Jag är ju precis hemkommen från själva Göteborgs eh, framskärt, Göteborg. Göteborgs framskärt alltså. Vad sa jag? Ja, exakt. Jag svamnade igen. <skratt> <skratt> Nej, men eh, jag är precis. Jag var i Göteborg och har träffat den person som, eh, som kan allt om det här i alla fall, om serietidningar. Det var väldigt kul att träffa Pontus. nu seglar man lite på det ett tag, tror jag. Jäkla jag tänker mig. Jo, men eh, samma här. Det är bra med mig med. Det känns eh, Känns som att man hunnit landa lite komma in i vardagen efter ganska mycket som har... Ja, men det, det, det har hänt säkert mycket, känns det Det är grejer hela tiden. Man har aldrig riktigt eh, hunnit vila. Men eh, nu så känns det som att det börjar rulla på igen, vardagliga livet. Så jag har väl egentligen inte så mycket kul att säga om... Eh, om mig förutom att det är bra. Eh, men lite nervöst får jag ändå säga att det är det idag för vi har ju en faktutmaning och den är det jag som står för idag. Just det. Spännande. Och eh, det, det känns som att jag säger det här varje gång men det är alltid så otroligt svårt att att ta fram en fakta som känns eh, intressant och eh, ja, men, någonting som, som känns nytt och fräscht. Speciellt också med att Rickard alltid levererar så otroligt bra med sina fakta. Mm. Eh, men jag hade i alla fall tänkt att prata lite om Ian Fleming och James Bond och kopplingarna till USA. Och det här misstänker jag kanske att Rickard känner till, men vi får förhoppningsvis hoppa att, eh, lite ny info för lyssnarna och kanske för Emanuel då. Mm. Men de flesta tror jag i alla fall känner till att JFK hade från Marsha would Love som en av sina favoritböcker. Men Fleming fick ju faktiskt träffa JFK också. Fleming var god vän med Oatsi Lighter, och där efternamnet kan ni ju gissa vad det hade för inverkan på Bond eller Jan Fleming, och hon i sin tur var sedan länge tillbaka god vän med paret Kennedy. Och Flemming var på middag med Oates och JFK och Jacqueline. Och JFK var vid den här tiden inte president utan senator. Men då fick Flemming frågan vad han hade gjort för att bli av med Fidel Castro. Och då svarade Flemming sådär lite skämtsamt att han skulle släppa flygblad över Kuba- eller snarare att Bond skulle släppa flygblad över Kuba. Där det står att, det har blivit, att ett kärnvapenprov har gått snett. Och det leder till att män med skägg blir sexuellt impotenta. Och det hade då gjort att folket hade rakat av sig skägget. Och det hade lett till att revolutionen hade stoppats. <skratt> Vad? Och som sagt, det här var ju ett skämt. Men det var en som tog det här på väldigt stort allvar. Okay. Och det var Alan Dulles som hörde det här dagarna efter och kan vara chef för CIA. Och eh, försökte då träffa Fleming för att diskutera det här. Eh, det gjorde de aldrig men det slutade i alla fall med att CIA tog fram cigarrer med en form av hårbort hårborttagningsmedel på. Som då skulle få håret att ramla bort och som man då skulle försöka smugla in till Fidel Castro. Och förutom det så var också CIA eh, i övrigt väldigt inspirerade av Ian Flemming. Och Dallas har pratat om det här i intervjuer. Att han, han blev väldigt inspirerad av James Bond och, han, och hans gadget. Och bland annat då så tog de fram ett form av eh, talium. Eh, ett puder av talium som då alltså är giftigt och som skulle användas till skor. Och efter att ha läst Goldfinger så beordrade Dallas att... Eh, CIA då skulle påbörja utvecklingen av en homing-apparat. Homing Så själva, vad ska man säga, kontentan av den här lilla historien och den faktan till faktuutmaningen är alltså att Flemings fantasi och Bones gadgets faktiskt ledde till att CIA började utveckla gadgets. Ha. Främst då på grund av Alan Dallas. Nej, här är det ingen som helst stanning om. Nej, jag till och med. mig. Jag gick, det där känner inte jag heller. Ja, det var fascinerande Det är väldigt, eh, väldigt Flemings att vita på och sånt där Så det är... mm. Ja, nej, Alan Dallas var Faktiskt, eh, jag, jag vet inte Jag tror att han sporadiskt faktiskt eh, Snackade lite med Flemings och när jag försökte googla Lite på att se om det fanns någon Mer info från där. Jag tog det här från en eh, En bok då eh, Som vi diskuterade i faktaböckerna men I Golanai I den boken eh, Men då Tydligen så finns det i CIAs arkiv så finns det olika former av, jag vet inte men transcripts, transkriptioner heter det så på svenska, av ja, men olika samtal mellan Flemming och mm. eh, Dallas där de håller på att liksom snacka lite med varandra och de skrev tydligen brev eh, till varandra också. Och om någon anledning, anledning så finns det på CIAs hemsida så finns det en artikel om Ian Flemming, jag oh. vet inte varför men men var det inte så att Flemming var med och la upp några grundpunkter för vad som behövde sin hemlig hemlig agenttjänst i, som sen delvis låg till grund för vad som sen kommer att bli CIA? Och som tack var så fick han en revolver där det stod special services på. Ja, exakt. Det stämmer också. Men det, det var väl också det är också lite in på samma linje men det var väl i efter att filmen Thunderbolt kom, var det inte någon del av den amerikanska militären som hörde av sig till Ion och bara, men ursäkta, den här lilla amningsapparaten. Hur funkar den? Den är vi lite intresserade av. <laughs> ja. <laughs> ja, det är gjort så fascinerande. Nej, men så det var min lilla fakta. Grymt. Väldigt bra. Mm. Men då tycker jag att vi går in på dagens avsnitt som ju är ja, alla serietidningar helt enkelt och seriestrippar för det finns ju en, en hel del sådana i bondhistorien så det är helt enkelt blivit tid för seriestrippar och Göteborg Göteborg, härligt att få in den salen i podden också mm. ja faktiskt, inte en dag för tidigt men vi kan väl börja lite med det. Vad är vår relation till serietidningarna? Ja, alltså för min del så är det ju egentligen inte så mycket alls förutom de som har kommit de senaste åren. Jag, har, jag vet inte varför jag aldrig riktigt har fastnat för den här klassiska svenska James Bond-serietidningen, som som egentligen är hur lätt som helst att få tag på. Inte, liksom, man kanske inte får tag på allt. men det ligger. Ju, jag har ju en 10-15-tidningar eh, i hyllan. Ehm, men jag kanske. Det är nog faktiskt senaste fem åren som jag överhuvudtaget liksom, har börjat läsa lite olika former av serietidningar. Så jag, vet, jag har liksom inte riktigt fastnat för det, men jag är väldigt. Jag blir mer och mer fascinerad av det nu. Och framför allt när jag eh, går tillbaka och inser hur. Eh, hur väl ritade de gamla är, som då är ja, tidigt 60-tal. Men i, i överlag så är det mest de nya som, som jag har någon sorts relation till. Ja, men alltså, lite samma här. När jag var nyblivet Bond-fans och samlade jag på mig allt jag kunde hitta om Bond, och då ingick såklart de här serietidningarna, de svenska serietidningarna. Så man har ju en del sådana. Men jag kan ju inte påstå att jag har har återbesökt dem sen under året Utan det jag fastnat för där var egentligen Det här mittenuppslaget I tidningarna där fans fick skicka in Grejer, vad de tycker om Bond Och rankningarna rank om Bond Och production-bilder från filmerna som kom under 70, 80 och 90-talet Men eh, själva serietidningarna i sig har aldrig riktigt fastnat och det har väl varit så lätt till att Mitt intresse för de här nya tiderna som har kommit Sen 2015 och framåt inte heller varit särskilt högt Ja nej men eh, Jag är väl inne lite på samma Samma spår där eh, Bara för att li vidare lite på det du sa Det där med mittenuppslagen Nu när jag har suttit och bläddrat lite i de Senaste dagarna så är jag också väldigt fascinerad Av, av dem <hör> Därför att Ja, det, det, det är som att färdas tillbaka till en ny värld innan just där, eller det är att färdas tillbaka till en ny värld innan just där innan internet och allt det där och få en liten ögonblicksbild över hur det var vad var då och det i sig är bara fascinerande med dem men seriestripparna i sig och serierna det har aldrig varit någonting för mig och det tror jag väl egentligen hänger ihop med mitt ganska stora ointresse för serietidningar rent generellt jag har faktiskt haft det tror jag, jag har berättat förut men jag fick ju 15 serietidningar eller någonting eh, på köpet någon gång när jag handlade lite andra bonngrejer. Och det slutade med att jag bländrade lite något, i något av dem och sen så har de i stort sett legat olästa i många år. Därför att jag helt enkelt inte var intresserad av dem. Och sen så kanske det ökade lite nu i samband med att de nya kom eh, därför att Ja, men det, det är väldigt skönt att få nytt bondmaterial mellan filmerna. Och sen så, ja det kommer vi väl in på vad vi tycker. Men det kanske inte riktigt ökar ens intresse för serietidningar i tidningar. Men så har det varit, varit lite där. Och sen, det, det är väl kanske framförallt nu inför den här podden. Som man har fått, eh, fått möjlighet att kanske djupa lite, dyka lite djupare i det. Och framförallt då genom Pontus som ni snart ska få höra prata om det. Som jag är väldigt intresserad av det. Ja, exakt. Det är lite intressant det där. För att när jag var yngre så prenumererade jag ju på både Spider-Man och Fantomen. Så att jag var ju ändå väl införstådd i seriekonceptet. Jag gillade ju de två tidningarna väldigt mycket. Jag samlade ju på dem ganska längre och så. Men jag vet inte, den är väl lite när fastnade riktigt för Bond i serieväg. Utan där var det ju snarare filmerna såklart och i viss mån som var betydligt mer fascinerande. Tidningarna... Jag, jag, som sagt, jag kollade tidningarna mest för att se vad som stod rent faktamässigt om Bondfilmen och bondburkarna och bläddrade redan så alltså snabbt förbi äventyren alltså jag har väl läst alltså följt en serietidning någonsin och det är precis som exakt alla andra Sveriges tioåringar Kalanka, men i övrigt inga serier alls så på det här sättet så är det ganska det är ett väldigt nytt format för mig på det här sättet och jag vet inte. Det, det formatet för mig har aldrig riktigt fastnat. När jag, när, när jag var liten så. Liten. När jag liksom upptäckte Bond så var det ju eh, filmerna och sen då böckerna som var det som drog mig. Och det kändes som att. Okej, okay, jag har liksom sett alla filmer. Jag har läst böckerna. Jag fick liksom inte in. Så här, varf, vad ska serietidningen tillföra för mig nu? Alltså, varför ska jag läsa. Eh, klassisk version av Casino Royale eh, när jag har läst boken det har kommit en film 2006 alltså det är, man hade upplevt den här äventyren på, på så många sätt ja, ja men exakt och det är ändå ganska förståeligt ändå så att, jag vet inte min, min relation till mig att det har mest varit att de har legat i någon låda eller någon garderob under många år Nej men som, som ni lyssnare märker så är det här ett avsnitt där vi ...verkligen behöver förstärkning. Så jag tycker väl att vi åker ner till Göteborg- ...och ja, Rickards intervju med Pontus Forslund- ...som är kanske den främsta bondserietidningsexperten- ...vi har i Sverige. Får jag säga en kort sak. Ja, jag vill bara säga att jag när jag var nere där- ...och träffade Pontus så hade jag lite teknikstrul- ...så att jag hoppas att det blir bra i vilket fall- men det kanske inte är lika krispigt som ni är vana vid. Så har vi det sagt. Kvaliteten på intervjun gör upp för kvaliteten på själva ljudet. Det kan vi hoppas. Ja, definitivt. Så lyssna, njut så är vi snart tillbaka. Ja, här sitter jag med Pontus Förslund i en byggnad mitt i Göteborg- du kan väl få berätta själv var vi är någonstans egentligen? Gör jag gör gärna. Vi sitter i en gammal lägenhet som är placerad i Röska museet. En av mina arbetsplatser Vi jobbar på de fyra kommunala museerna i Göteborg. Så här är vi. Här är vi, precis. I, ja, vid Avenyn kan man säga. Mm, absolut. Äh, och, ja, vi, vi som gör podden har ju träffat dig, de flesta i alla fall. Vi känner ju det lite grann, men alla lyssnare kanske inte gör det. Så då tänkte jag att du kanske kunde presentera det lite grann. Ja, det kan jag göra. <skratt> 39 år, bor i Göteborg. Och har varit James Bond-entusiast i många år nu, sedan jag var en liten grabb. Och har gjort lite olika delar vad gäller att få utlopp för sitt James Bond-intresse. Lite olika webbsidor. Börjar med en som heter Never Send Flowers. Och eh, den senaste heter väl 007 Under The Mango Tree. Jag så. Eh, och eh, Jag har dessutom haft en eh, ganska flummig eh, vlogg eller podcast som eh, heter Dine så Day, sa jag. Te dig. Han har följt med glädje. <laughs> <och, laughs> ja, Ni är ju väldigt små kretsar. <laughs> och eh, för några år sedan så anordnade jag biovisningar av klassiska gängsbondfilmer här i Göteborg. Mm. Och det ledde till att jag blev inbjuden att vara en av de tävlande i det avsnittet av Fantasterna mm. som handlar om gängsbond. Jag kom mm. två. Mm. Ja. Så har väl varit med i lite P4-inslag här i Göteborg som Gershwin-expert. Ja. Så det är lite olika. Ja. delar. De där biovisningarna var ju till och med jag med på faktiskt, ja, om du minns det. Ja, tror att det för var, var första gången vi ja, för såg Jag lyckades ta tajma in mm. båda dem medan ja. jag bodde i Göteborg, ja. min tre session här nu. Ja, men det var viktigt. Det var... Ja, det var väldigt roligt första gången jag såg ja, en klassisk bond på vita duken. Mm. Det var väldigt eh, ganska simpelt upplägg, det var ju dvd-er egentligen. Men... Ja. Men det funkar det ju. Ja, det funkar. Och det var, det var biokänsliga. Ja, verkligen. Mm. Det var väldigt uh, uppskattat. Ja. Från, ja, var kul. från min sida. Ja. Vad ja. roligt att höra. Ja. <laughs> um, precis, och fantasterna om... Uh, det, det gick ju för 5-6 år sedan. Vad kan det vara? ja Vi spelade in det <coughs> i... Uh, jag tror det var december 2012 och så sändes det, tror jag, nationallagen 2013, så det är ju sex år sedan ja. och för er och lyssnare som inte har sett det så finns det hela avsnittet på Youtube, när inte mm. äh, ja. upplagt det. Ja, Precis. Om, om ni har missat det. Men, det var ganska speciellt, för att det var, jag tyckte att det var extremt svårt. Det var väldigt, eh, Eller, oh, yeah. Jag har skrivit på något avtal så jag får inte säga exakt eh, <laughs> vad jag tycker och tänker. Men, men eh, det, det hade varit roligare om det hade varit fler frågor Just det. och eh, att de hade jobbat lite mer med frågor, mm. tycker jag. Eh, det var väldigt blandad eh, svårighetsgrad. Mm. Jag fick en, några väldigt lätta i början och sen fick jag... Glänsa lite, men, men några av oss fick väldigt svåra frågor, ja. som ingen kan. <laughs> så det var så här. Anders fick, ett datum om, alltså jag fick en fråga om vilket datum som inspelningarna började i Indien. Frågade på sig. Ja. Ingen, inte ens någon som var med vet om det. <laughs> så att, ja. Men det var, det var kul att Gymsborn fick vara ett ämne bland tio, Absolut. så det, det fick man glädjas åt. Ja. Ja. Och sen var, finalfrågan var ju väldigt tråkig, egentligen det var bara var finalfrågan? Alltså man skulle nämna de tio första filmernas production designers. Just det. Då är det bara Ken Adam och Syd Cain och Peter Merton, så att ja. det är tre, det är tre, tre är. olika svar på, på tio frågor, det är, det är ju tråkigt bara. Ja, men man skulle sätta in dem på rätt film eller ja. precis. Ja. det lyckades Anders bättre än... Ja. Ja. där var han, ja. Anders. Ja. Har <laughs> vi om ja. det? <laughs> Värdig vinnare. Ja. Men då, eh, ja, dagens ämne och varför vi eh, egentligen vill träffa dig är mm. att vi ska prata om James Bond i serieform helt enkelt. Ja. Ja. Och det är ju... Du har ju faktiskt väldigt stor kunskap om det. Ja, den är ju, ligger ju långt, långt bak i, i <laughs> bakhuvudet här. Men, men det var kul att när ni började fråga om detta att jag fick mm. gå tillbaka till det här materialet som jag har ägnat en stor del av min tid åt. Ja, men hur, hur började det här mm. intresset? Alltså just serietidningarna? Uh, ja, det började väl med uh, alltså det var slutet på 80-talet uh, är vi nu mm. och då hade väl precis fått upp mitt uh, gängsbom intresse. Jag hade sett några utav Filmerna är ganska ung äh, ålder, så jag såg äh, For Your Eyes Only när jag var väldigt ung. Och sen så kom ett äh, uppdrag på, äh, på hyrfilm som jag vet att jag såg hemma hos äh, min morbror. Och ungefär i samma veva så fanns det en äh, filmkanal som heter Filnet som hade gratisvisning och då visade de oskbollen. Och faktiskt är det de tre filmerna som är mina absoluta favoriter en idag. De tre första jag såg. Nostalgiska verkligen. Och det är, sett, och det är ändå rent objektivt så är det de bästa filmerna. Men så i den vevan efter iskat uppdrag. Så, så skulle Doltons andra film komma då. Tid för hem. Och i samma veva med detta så var det också James Bond med som ämne i kvitt eller dubbelt. Wow. Där Toivo Läpp gick och vann. Som jag skrev så här fan -mail till. <laughs> så Det är kul. jag har varit i kontakt med Toivo sen de senaste ja. åren. Så det, det är stort. <laughs> men, men i alla fall, så alltså mitt i på allt detta så, så får jag syn på den här James Bond-serietidningen. I hyllan på, på Närbutik här i höga. Och då står det, det kanske inte var själva serieäventyret som sådant, men då står det på anslaget mm. Nya bond bilder från filmen. Mm. Den måste jag ha. Så då köpte jag den och det var på våren 1989. Då. Och så då och det första äventyret det var ett det första som producerades av Lawrence och Hårak som inte byggde på Flemings böcker, mm. Fågelkvinnorna. Så det blev starten. Och bara, bara tror jag att förlora på sommaren också ungefär när, när tid för hemde hade, hade premiär så då fick jag en prempa av mina föräldrar på serietidningen. Och så hade jag den prempa fram till de la ner in. 96. Jag var ändå fram till 96. Ja. Det är ändå bra, bra jobbat för den som mm. serietidning. Ja, så alltså mellan 1965 och 96 höll de igång mm. den här tiden. Så det är väldigt... Det finns ju ingen motsvarighet i något Nej. annat land. Nej, precis. Så det gör ju det extra extra speciellt. Och det blev väl också att man betar ju av James bond på Naradasia, vhs så här, och efterhand, och man såg dem inte i ordning. Det tog ju gå några, <skratt> några månader innan man fick se en ny, så ja. här är den, de gamla, men då fanns det några serier nära när jag bodde, där begagnade tidningar kostade tre mm. kronor. Så hade man en tia i veckopeng så <skratt> kunde man köpa sig tre stycken och ja. så sparade man den där kronan. <skratt> och kunde köpa fyra varandra, var tredje vecka. Så det gjorde jag och köpte upp mig på de här äh, tidningarna och äh, det blev ju ett sätt också att alltså, fortsätta. Äh, ska säga, konsumtionen av. Ja äh, Konsumtion. man spånd, att man får ny. Precis. Men medan filmerna inte. Ja precis. För det, de, de, är de är begränsade. Ja. Filmerna. Det finns en begränsning på hur många gånger man kan se. Goldfinger på NOS. Äh, mer eller mindre lagligt eh, framställd, mm. <laughs> så de här eh, de tidningarna och äventyren där blev ju ett sätt att eh, få mer av mm. ganska ja. och eh, vad ska man säga det var ju eh, det var inte bara alltså äventyren som sådana utan redaktören eh, Lisbeth Motini eh, som var redaktör från slutet på 70-talet fram till de lade ner tidningen 96. Mm. Hon gjorde ett äh, jättebra jobb som redaktör just att hon fick loss några sidor mitt emellan <coughs> äventyren. Först var det ett, ett äventyr och sen så i slutet av tidningen var det några liksom randomserier. Mm. Äh, äh, där hon äh, kunde publicera bilder äh, som hon fick loss från äh, Danjak och där hon också hade tog mot insändare och skrev lite om nyheter om de nya bonn som skulle komma så att och av, av eh, webb och Facebook ja. och andra sådana grupper som finns idag så var de här sidorna i mitten, Box 007 var ju otroligt roliga att ta del av som ja, jag, är fantastiskt. Jag, jag kan tänka mig att när man gick och väntade på nästa film så var det var den tidningen som Levererade informationen. Ja, något men så var det. Och det var ju alltså läggtid på de där. Så att det var inte helt aktuella nyheter. Men ja. var det, det var ju där man fick det. Plus att det var mycket med läsarna. Att man kunde skicka in sina topplistor. På olika... Eh, alltså på filmer. Eller man tyckte bästa skurkarna. Eller vad det nu kunde vara. Man kunde sätta in annonser om man ville. Eh, köpa något särskilt. Om man samlade på någonting. Mm. Och eh, ja, det var... Det var där man kunde på något sätt umgås indirekt med lika simpel. Och jag skickade själv in här frågesport och annonser och man kunde ställa frågor till Lisbeth också. Absolut. Det var så mycket mer än serierna. Ja men precis. Det var det absolut. Så de sidorna läste man nästan först när man fick en ny tidning. Och det var också kul man har ett långt material från 80-talet i alla fall upp till 1990 att man kan ju följa hur, vad folk tycker om filmerna så det tycker jag är väldigt intressant mm. nu när, när vi pratar med alltså, när Bosna-filmerna har kommit och Craig-filmerna har kommit mm. och hur man ser på de tidigare filmerna äh, jämför det med vad man tyckte på 80-talet det, ja, det förändras Ja, det förändras absolut ähm, och eh, det finns ju alltid den som är gängsbond just för stunden har ju alltid ett övertag Så är det, så har det alltid varit men eh, ja, och sen själva serieäventyren är, är ju också en, en värld för sig eh, så att säga och eh, det var ju också lättare för, för en själv när man gick på mellanstadiet eller början på högstadiet att eh, ta del av Flemmings material, Just eller ta det. del i serieform snarare än att läsa böckerna som, som eh, det är ju lättare helt enkelt. Så att ja, men när film... man är liten så... Ja. Ja. Och mm. de är ju också lite tillrättalagda också med John ah, okay. McClaskys tidigare eh, som är först ut så att säga. Så att eh, det är mycket av Flemings eh, som är lite nedtonat skulle man kunna säga. För det här var ju en som var med i brittisk dagspress ja. från fem... sent 50-tal. Fram... Vi kan väl egentligen börja där. Mm. Eh, för det här är ju liksom... seriestrippar då Ja. som började publiceras 1958 Stämmer. i Daily Express ja. och det är helt enkelt man publicerade tre rutor om dagen i ja, Exakt. en, en strip så att ja, säga. det var tre eller två rutor om dagen mm. och de löpte ju över ett halvår i stort sett de här stripparna så det det kanske man inte har med sig när man läser en serietidning att det ska finnas i alla fall en viss antydan till dramaturgi bara mm. i tre ja. rutor så att man ska vilja läsa vidare nästa nästa dag. Mm. Så att det formatet är ju rätt speciellt. Eh, samtidigt så, så i, i Skandinavien kom ju då redan 65 strypparna som hela tidningen och ja. det gjorde de ju aldrig i Storbritannien till exempel. Nej jag ja. tror att det till och med var bara för de har gett ut alla de här i mm. det går för första gången mm. för bara tio år sedan. Mm. Långt, långt senare. Mm. Så att, även på en internationell marknad så har ju de här svenska, eller skandinaviska för det var ju Finland, Norge, Danmark också mm. eh, har varit samlar samlarprojekt mm. även för internationella samlare. Eh, även om En viss språkförbristning får man ju vara överseende med. Man mm. eh, så att Maklaski... Oräknat, kanske vissa bokomslag blir ju den första som på riktigt illustrerar eller visualiserar James Bond som person. Och, ja. och det är väl också när jag läser böcker, oavsett om det är Raymond Benson eller Flemming eller Gardner som skriver dem, så är det alltid McCluskey som jag ser framför mig. Det var den första du liksom möter på det sättet. Ja, det kan mm. man säga. Det är ju... Han är en väldigt bra tecknare också, alltså ja. självbord som karaktär. Eh, det är ju verkligen på pricken så som Flemming beskriver, tycker mm. jag. Vad tycker, för det är ju då John Miklaski och Jaroslav Horak som har mm. ritat de här ja. klassiska som sträckte sig ända Precis. till 80-talet. Ja. Eh, Jaroslav Horak tar över de sista eh, Flemming-äventyren. Så Han har också ritat originalberättelserna. Va? Precis. Eh, när, när det är så att säga slut på, på um, Flemming-historier så, mm. så går man in på att rita överste eh, the där Jim Lawrence Just skriver manus till. Det uh, var Jim Lawrence och Hora som arbetade tillsammans eh, mestadels. Uh, och, uh, och sen så började Jim Lawrence skriva original. Ja. Äh, strippar. Då. Mm. Också, dels för, <coughs> dels för engelsk, äh, press men också då att det blev egna äventyr här i Skamålen. Och, och, och Hårak äh, tycker jag är rent bildmässigt och teknikmässigt. Han tar ju ett steg längre. Det är otroligt äh, stiligt. Mm. Äh, väldigt jag tror inte jag någon konstvetare så jag kan inte beskriva det här i liksom ismer eller sådär, Men, det, men, men det, är, det är en helt annan nivå tycker jag. Så han är ju absolut min favorit. Det är som mm. det detaljrikedom han får med och det är, han har så säregen stil och han använder olika perspektiv. Han lägger porträtt på sned. Mm. Det är snett underifrån, det är snett uppifrån. Det är närbildade. Han får in stora vyer på en pytteliten en ruta och, och framförallt så är han ju otroligt bra på att teckna action när det, det är små konstverk i sig och just stämningen som han får till i vissa scener som jag tycker att, att vissa av Jim Lorens han på på lite grann av Flemings korta noveller mm. så att de, det blir han, en mer utbråderad story men även Horax äh, äh, tecknastil gör stil gör som Flemings lite halvdana hem, typ mm. bättre tycker ja. jag. Och det mest lysande exemplet tycker jag är, är Skräcknatten som heter mm. i, i svenska översättning och det är väl en av de mest utskällda flämmingböckerna då, Despite Who Love Me. Den ja, är, man kallar den för Skräcknatten. Skräcknatten. Så här, som är en, är en referens till den ena skurken där, Så, äh, och det händer ju inte mycket i den i den Nej, i boken, i den boken ja, det, det, och James Bond dyker upp i, i tredje akten eller mindre, ja. bland, äh, mitt i äh, men äh, jag tycker Horak äh, gör det väldigt, väldigt snyggt och det blir väldigt kondenserat och visst det är det här klassiska liksom damsel in distress ja. äh, upplägget att det är en äh, dam som ska räddas men det är en sån liten eh, intrig. Eh, inga stora skurkar och eh, det är inga gadgets och inga stora miljöer utan det är lite mer kastrofobiskt på något sätt och väldigt eh, egentligen ganska tät mm. historia. Jag tycker ju inte den gör sig riktigt bra som bok att man tröttnar lite grann på vända mm. sidan, men det gör man inte i vårens eh, version. Så att han ja, är suggestiv och ja. de får, får lita på sina egna kvaliteter så att mm. säga. Ja, den, ja, den, den, den gillar den. Ja. Du, jag skatt. Jag gissar väl att jag kanske vet svaret. Mm. men alltså vad tänker för, för yngre barnfans Hur kommer ja. de uppleva om de plockar upp en sån här serietidning idag tror du? Står ja. de Ja, ah, de står sig till till viss del. Alltså vissa är ju eh, lite gammalordiga på samma sätt som Flemings regionalböcker är. Eh, och en bit in på 70-talet med Lorenz och Horax så är de ju också väldigt tidstypiska, så att säga. Eh, Det är lite... De barn framstår som väldigt... Ska han är väl korrekt och lite åt det konservativa hållet, för det, det är liksom flunga hippis och lite Aha, olika om... sekter av olika slag. Som, som med tydliga 70-talsreferenser skulle man kunna säga. där som liksom kommer in i sin three-piece suit och bara <laughs> neutraliserar dem skulle man kunna säga. <laughs> Men det är också mycket alltså, referenserna, det är ju mycket KGB. Det är mycket gamla nazister som är i i, i farten så att jag gillar med med Lawrence och så är att det är ganska mycket alltså flämlingreferenser. Ja, de har fått med det även i original. Ja, nej men det tycker det, jag är det. Det skurkarna är sadistiska och lite lätt. Ja, sadistiska och moraliskt liksom förtappade och väldigt eh, särregna och det är en hel del tortyrscener mm. som är i och för sig ganska milt eh, framställda men, men det är med. Eh, och på 70-talet var det också lite ja, det var mode med att ha ganska mycket lättklätt så att Hårak började liksom smyga in ja, ganska mycket pinup eh, <laughs> känsla i, i eh, i eh, många rutor liksom, omotiverat många rutor ah, okay. eh, så är det många eh, damer som har omotiverat lite kläder på sig men <laughs> det var en, ett äventyr som är ja, ett av mina favoriter, inte av den anledningen just men, men där, där eh, barn till slut hamnar på ett nudistläger eh, och ska försöka lura en blind fru till en mördad agent att han är hennes man mm. och det är ett väldigt bra äventyr i övrigt med en klassisk mackafin upplägg så alltså att det är en sak som man letar efter ja. hela hela, eh, hela äventyret och fram i sista rutan får man reda på vad det är mm. saken. Eh, men som sagt det här nudistlägret det ligger väldigt mycket i linje med med den tiden och med de äventyren. Och det eskalerar ju sen på 80-talet, här, den här pin-up. pinup-delen. Ja, så att det är ju nästan... Det blir lite lätt skrattretande nu i <gör> efterhand med, med de här avsnitten som vi tecknar av Goal eller Saronpas. Men å andra sidan, Korax och Laurens äventyr, jag tycker att de står sig väldigt bra. Vissa är väldigt väl eh, eh, fantasifulla, eller de har väldigt stor intrig, mm. så men, men när de håller ner det till, till, eh, till något väldigt enkelt, just att det är en väldigt sadistisk skulk, många <laughs> vd och eh, bra leading ladies, så att så, här, så tycker jag att det är, man står sig väl gentemot Flemings stories, kan mm. jag tycka. Överste sann är absolut en av de bästa. Det är ju en förlaga, såklart. Mm. Med, med King's Slamis, men... Även dödens Flod. Eh, Operation Dubbellören. Också. Eh, men nu sitter jag och name-droppar grann. Ja, här. men du... du. <laughs> Dövens Dubbelgångare, Condornas Ö. Det finns flera stycken bra. Mm. Som jag tycker absolut att om man har chansen... Ett, finns det något gammalt antikvariat eh, nära där man bor och man är ingen spånintresserad går dit och plockar upp några exemplar. Eh, och, eh, ja, det, de kostar de, inte mycket. De kostar inte mycket och eh, alltså, den här utgivningen har ju några år på nacken så att tidningarna blir ju i sämre och sämre skick så att om 20 år så kanske inte ja, beståndet kommer inte finnas kvar Nej. så att säga. För att, särskilt vissa utgåvor på 70-talet tryckte man på väldigt dåligt papper så att de tidningarna faller bara sönder. Så, och sen inte minst eh, det kanske en liten utvidgning, här men i alltså, fall 60-talet och 70-talet så är det ju fantastiska omslag också ja, men väldigt väldigt snygga eh, och det är, det är som samlar, samlar objekt i sig och eh, det är ofta som Sean som är på omslaget såklart Man kan, det finns en från 70-talet hennes majestät hemliga tjänst. Det är som Sean Connery som åker skidor mm. på anslaget. Så de är väldigt, väldigt stidiga. Mm. Ja, all cred till dem. Eh, till men den här där. serietidningen. Det, stämmer det att du, att du nu har lyckats ha en komplett <laughs> ja, samling? Ah, ja, för några år sedan. Här, det var just då ett av de här 70-tals eh, med, med Datspapper nästan. Mm. Ett utav de numren. Det var nummer 30, eller 33 jag minns inte riktigt. Då man ligger ju så här och trålar på att tradera. Mm. Med så dök den upp till slut, och den stack ju iväg, jag, vet inte, jag tror att det var någon som manipulerade det här priset som visste att jag var ute efter den, så den landade väl på en 270-spänning och sånt där. Ja, så pass. Ja, det blev, men jag tänkte att jag måste ha det bara så att jag kan mm. andas ut efter, ja, vad det nu var. Så det var ju nästan, <laughs> var nästan tre decennier samlade. Ja. av och till, ska man säga. Ja, du så att du har gått en dag? <laughs> precis som du vet, bombintresset går ju i våger, ja. eh, helt klart. Men det var väl också att det var väl i samband med någon flytt eller någonting, man började med en liten inventering så här. Hur, hur många är det jag saker nu egentligen? Så kanske man det var 14 stycken, och tänker ja, Nu får jag ta en liten. Jag får trycka på. Vad mm. som sagt, tradera fanns ju inte förr heller så att eh, på 90-talet så fick man ju vackert gå i antikvariat och. och när man var och reste i någon så fick man söka upp och kolla vad man kunde hitta. Mm. Ehm, nej men det var ett stort, stort ögonblick <laughs> när den damp ner i brevåran. Jag kunde lägga upp på Instagram då den här första, nummer 589 och så den här nummer 33. Mm. Som 3%. Vet du hur många nummer det är totalt? Ja, ehm, det är drygt 200. Ehm, jag tror att det är 203 eller 206 eller något mm. sånt där. Så det, är, det är inte jättemånga, men, men just att det är spritt över tid på det sättet så, så äh, det är det lite svårt att få tag i. Sen är ju inte James Bond, har ju, tyvärr eller kanske inte bra <laughs> vad gäller marknadspriset, James har inte någon hög, speciellt hög status i mm. seriekretsar. Nej, det har de ju inte. Nej. så att man... Äh, man är ju hyfsat ensam om man, om man samlar. Eller om man skulle ge sig på att samla så tror jag att nu har det gått bra mycket fortare att få tag i en hel eh, samling eh, med tanke på nätet och så där. Men eh, så det får man också med sig. Första numret, så då numret 65 kan mm. ju gå för en tusen lapp. Sifrån beroende på skick. Ja, det är så pass. Ja. Och mer ändå om det skulle vara. Om det skulle vara i gott skick. Så, så. Mm. Men precis, den här tidningen kom då eh, förstår 1965, mm. som du precis sa. Eh, sju år efter att de här stripparna började publiceras. Ja. Vet du egentligen varför eh, ja, vem du nu var? Vilka var det som startade tidningen? Vilka är något förlagande? Precis, det måste jag vara. varit. Ska vi dubbelkolla? Ja, jag har ju med mig nummer 165. Alltså. <laughs> Nej, men det är ju... En... Mm. Alltså semick är ju de som hör det. Just det, CEMIC. Mm. Mm. Och eh, vita handskar här nu fram. Eh, ja, det är ju semick press från första början mm. som, som ger ut eh, de här eh, tidningarna. Och det kan mm. kombinera, då eh, utgivning Sverige, Norge, Finland och Sverige. Mm. Så man har i samma omslag av liksom hand, handskrivna pratpuddrum. Det så klart. <laughs> Men. Äh, Men vet du, vet du varför, är det, hur, hur tidningen egentligen kom till. Men jag vet inte riktigt. Det är lite höjt Det är lite speciellt så att säga. Alltså det kom en. en innan något år innan så fanns det ju en C. Alltså, serietidningsformat som ett detektiväventyr mm. där det också dök upp ett äh, avsnitt äh, där Doktor No var Aha. en heltidning tidning. Äh, och det är möjligt att den gick så pass bra så att äh, man fick äh, chans att äh, Trycka på helt enkelt. Samtidigt så var det alltså 65 och liksom, det är det ju precis i höjdpunkten av bundmingen med Goldfinger och ostbollen inpå. Ja precis, det var ju så, tacksamt. Ja. <clears throat> och första, första avsnittet heter ju Operation operationsstorslam. Ja. Eh, så det är ju en konstig översättning. Det ju, goldfinger står ju nämnd på omslaget men ja, vi man får... går ju hårt ut med Goldfinger. Precis. Så det är ju ja, Jag kan ju säga vad jag håller i handen nu. Det är helt enkelt den här första numret från 1965. Det är Sean Connery på så såklart. att man har då adapterat Goldfinger fast med namnet Operation Storslam. Och lite explosioner i bakgrunden och sånt där. Det är väldigt mm. vackert faktiskt. De är ju superstiliga. Eh, och eh, det skulle man ju vilja lägga upp på det här <hör> hemma och, <hör> och filma de här. Mm. Eller ta... Precis, och då ser jag den här tidningen också som du nämnde alldeles nyss. Precis, det hennes majestets hemliga tjänst. Det är lite speciellt i svenska utgivningen att det är, liksom, det är löpnummer. Så att de, någonstans de, i slutet på 60-talet så börjar de med nummer ett. Och sen rullar det på till tidigt 80. nu liksom. har man kommit upp i nummer 70. Någonting. Så, att, nu så här har vi Sean Connery i skidbacke. Som Connery i skidbacke, helt riktigt. En äh, av mm. mina andra favoriter är ju ett äh, återgivet äh, omslag från From Russia With Love med Sean Connery och Daniela Bianchi. Och lite slagsmål med Red Grant i bakgrunden. Också väldigt stilig. Jordi Penalva tror jag det är det som har gjort Man har jag det har ritat omklaget. är lite name dropping här igen. Ja, det, det, är, det är så att vi gillar. gillar sånt. <laughs> <laughs> så, och även det här dödligt budskap som jag nämnde med det här nudistlägret. <laughs> det också Sean Connery som sitter vid ett bord och har lite, har lite strävt med mycket folk. Och för den då som har läst lite senare serietidningar så är det svartvitt såklart. Svartvitt, helt riktigt. Rutor, det är mycket text. Och det är, måste säga, det är det jag själv, jag har inte läst jättemycket Nej. av det här Men det är det jag verkligen uppskattar med att det är, det är ganska nötnyttigt. Ja, precis. Det är, man får liksom mycket äventyr mm. för, Nej, men det för ganska jag. få sidor egentligen. Absolut. Och eh, jag tycker också att Lawrence och Horak är bra på att få in intrigen. Eh, och de jobbar lite med formatet också. Att, som här dödigt budskap då, som jag har nämnt. Några <kör> det är ett av de äventyren som börjar i en medias res. Det börjar inte med att man är hos M och får uppdraget. Utan att det börjar med liksom mitt i handlingen på något sätt. Så att mm. man känner att man har missat lite grann. Ja. Så får man reda på det efterhand vad det är som är intrigen. Lite som en klassisk PTS ja. sequence, helt enkelt. Då. PTS sequence, ja nu förstår vi. Ja, menar. jag tror jag <laughs> att du lyssnar där. <laughs> <laughs> uh, ett exempel som är det här, nummer 45, det båt saknas. Uh, lite märkligt anslag, men det är som att dyka dyker upp i vattnet här med några marinjägare från USA. Men det är ju helt enkelt det Hildebrand Rarity, med Milton Krest ja. också då. Eh, lite mer köttig intrig mm. eh, än Flemings eh, original. Optokussi är likadant. Så att, eh, ja. Man har liksom mm. broderat, och du, har broderat. Broderat ut intrigen ja. eh. Och förtjänstfullt förtjänst. skulle jag vilja säga. Jag är lite partymålet. Ja men det är därför du är ja. här. <laughs> exakt. <laughs> eh, men sen hände ju någonting på 80-talet om vi ska <laughs> vandra över dit. Ja precis, då ja. har det gått 15 år någonting. Ja, precis. Och man känner att nu måste vi hitta på något nytt. Ja. Och de här löpnumren slutade och då blir det nummer 182. och då, då kan man se vilken årgång det är också lite tidigare. Mm. Det är tydligen pressbyrån som ligger på. <laughs> se ja, mig ja. förlaget att man måste börja då, då är det väl hyfsat, ska säga, en linje med tidigare utgivning. eller äventyr och omslag och sådär. Men ganska tidigt... <skratt> eh, på 80-talet så, så eh, händer det en märklig sak eh, som är utan motstycke egentligen och det är det att eh, ja, det måste ju vara Ian från Foundation eller vilken nu är det som har rättigheterna för den litterära eh, bond mm. Man, ser mycket Press får lov att eh, att författa egna originaläventyr just det eh, och eh, då är det främst Jack tror tror han heter och, eh, som skriver manus och eh, främst det Goal och eh, Saronpas, Jack Sarampas som, som tecknar och jag tror att även någon heter Escolano och så där. och då eh, går man ju från det här stycket formatet Just, att ja, formatet ja. blir lite friare med rutorna och så Men det blir också väldigt mycket rörigare. Mm. Alltså intrigen är inte lika stringent, det blir mer fantasifullt på ett ganska orealistiskt mm. sätt helt enkelt. Det är, väldigt, <gör> det är väldigt märkliga intriger från, från science fiction, man plockar en hel del, eh, och det händer liksom för mycket i mm. många av de här eh, äventurerna. Man trycker in för mycket olika grejer och det är för, eh, för orealistiskt helt ja. enkelt. Om, om Jack Lawrence drog ut, tog ut svängarna ibland, eh, som man rykade lite på näsan så det är, liksom ingenting, det är en pris <gör> mot vad Saron Passo sätter eh, hittar på ja. Uh, jag is att de också tog mycket liksom, vad som var poppis för stunden <kör> absolut. Och uh, inte bara det att det är mer. Uh, <mer>, mer pin upp uh, så att säga. <här> Utan det är ju mer, uh, mer konstiga plott twists och så och uh, uh, väl långsökta intriger uh, mm. skulle jag vilja säga. Och, uh, de slänger in lite olika mm. referenser att Gängsbond får en häftig bil och så ska det vara ett märke på för att det här verkligen är en Gängsbond. Men karaktären blir ju ganska platt mm. tycker jag i, i allt detta. Man stannar inte kvar mm. vid liksom bons. Egenskaper och färdigheter tycker jag. Ja, Lorenz och Horak tycker jag ändå kan spegla barns personlighet så som det är med i Att Han är väldigt eh, liksom beslutsam och eh, resourceful. Mm. Han använder ett svängest uttryck som jag tycker passar väldigt bra på, på James Bond. Men att han också har den här riddeliga. Eh, egenskapen. Mm. Som ja, den är lite grann borta när jag ser en pass. Jag kan tänka mig att de har ju också de har ju sedan tidigare skrivit Flemings ja. eller adaptivit ja, grejer som exakt, har vant sig och fått lära sig. Ja. Vilket de andra då inte har Nej, precis. Fått. Och jag menar det är, det är <laughs> man undrar lite litegrann att hur, hur de här manusen kunde gå igenom alltså. För att de, var det någon på Flemming Foundation som satt och hade veto? De borde ju ha haft någon sorts kvalitetskontroll. Ja, ja, men det är det väldigt väldolt i sådana fall. Mm. Ska jag säga. Det finns två också serialbum som dyker upp på, på 80-talet. Eh, som Sarnpass har tecknat och sutt, eh, skrivit en eh, dödligt då. <kling> Då är ett dubbelspel och sista paret ut. Eh, och de är helt... Eh, de är uppe i rymden och, och det är mycket clairvoyanser och det robotar och det är, och, och det är liksom skelettrobotar och grejer. Såhär. Så att det är, de är riktigt skruvade och jätteröriga. Man fattar ingenting. Eh, så man blir nästan irriterad. Så när man var grabb så läste man ju dem ganska okritiskt. Jag. Men, eh, men eh, jag har med mig en här grabb som nästan är... Värst i klassen. Operation Juggernaut heter <kör> Och om ni vill ha den lite längre versionen så har jag gjort en, <gör> en vlogg inslag om detta. Ja, det var har du. Dying under dig sa jag till dig. Dying under dig. För här är det det är, liksom, det är pin upp på första sidan. Här. Men det är mycket action och han landar här med någon konstig... Motorcykel Hovercraft, någonstans mycket, mitt ute i skogen, och då kom det ju tre stycken ganska välsvarvade tjejer här som, som han får bo hos. Eh, sen kommer Felix Leiter och hämtar honom med en liten helikopter. Eh, och sen så hamnar han ner i Florida och, och kollar eh, och Så hittar han en till agent här som jag tror är en... Jo, hon är en robot. En robot, Rob välsvarad robot här med ett chip här mellan eh, brösten, eh, som skjuts ut här ur en ubåt också. Och vem gör detta? Jo, via tv-länk i den här ubåten så dyker Blofeld upp. Hur, hur kan liksom Blofeld dyka upp 1984 i svensk <laughs> serie? Alltså det är helt sjukt. Eh, och inte nog med det. Eh, hur har de... Så har vi tagit reda på blåförlor och Felix Leiter och James Bond, de åker till något ställe där kriminella mästerhjärnor håller till. Och James Bond är i klubbläser och ögonlapp och spelar skurk och får en kontakt. Och så är det, ja, det är helt... Den är jättekonstig. Det här, här, här kulminerar det verkligen. Och så är det robotgrejer och sådär och sen... Får vi ta i den här riktiga agenten och som inte var robot att få ut det med henne förslutet. Mm. Vad Blåfeld tog vägen det vet vi inte riktigt. Mm. Det är väldigt fascinerande. Mm. Den det är, ni... är väldigt rolig. Alltså, får ni ta Operation Jugging Out så är det... Alltså, det är väldigt röriga rutor också. Jätteröriga rutor. Uh, men... Uh... Jag vet inte, ibland så är det skärmet och ibland så blir man bara irriterad. Uh, mm. Men det finns också några rutor. Och 80-talarna som, som har lite mer kvalitet. Mm. Tycker jag. Det finns en, jag minns inte vem det som har skrivit den, men också tidigt, en ett, ett, ett, ett, ett likviderad bond som har lite i skyfall, äm, mm. dyna dig känsla på för att då är det en, en dubbelnolla. Jack Winter 002 som blir fångad och hjärntvättad och ger sig till Storbritannien för att Ja, helt enkelt ha ihjäl sina, kollegor. De, ja, sina, sina gamla kollegor som man nog tror har förrott dem. Så att det är en ganska bra upplägg till en här intrigsen, så håller det inte hela vägen. Men, men, men det är ett av de som jag tycker sticker ut. Men ofta så tänker man att det här kunde vi ha vilken vart vilken äventyr som helst. Det bara att ja. man har stoppat in gängsbron som hjälptor och lagt på lite formel här med en och någon, någon bil och några gadgets. Och det är lite mycket en annan som är en annan 80-talare som har en liten egen historia, det är en, en från nummer 8 84, operation Blodkör där är också Jack Satter faktiskt som har skrivit och Gual som har tecknat och förutom att det då är pinup på första, första sidan så handlar operation Blodkör om det har tyskt eh, krigsskepp, eh, i Oslofjorden och det är inget fantastiskt eh, ämne, men vad som är lite roligt är att den har ju blivit en actionfilm, en norsk actionfilm, av, eh, av det här manuset. Då, så Där som är James Bond, James Bond det är inte Nej, det så klart, men Parameter har tagit eh, intrigen naja. från, från eh, det ämne så det har gjort en film Så den, den sticker ut av, det, av den anledningen. Spännande ändå, så man kan väl då kontenta ner Hittar man, om man vill testa och läsa lite äldre klassiska cv så, så kanske man i alla fall ska leta upp Hora och och Miklaski först. Ja, det tycker jag. Och på, också i slutet av 80-talet så kommer en väldigt fin publikation som jag tycker vi ett måste i var och fantastiskt Bondfantastshem och den är en en blå historia i lite större format, lite större än A4, utgiven av Alvglans förlag, med fem stycken eller fem, en två, tre, fyra, fem, sex, MacLaskie mm. Flemming mm. äventyr, mm. samlar seriebok, ja precis, så det är en samlarvolym mm. och. Äh... <clears throat> Vad som är lite extra kul att det är lite eh, information i början av eh, boken också. Kring. Ja, det är lite om Ian Flemming, om Gängs bondböckerna, om filmerna och en liten förteckning över vilka eh, Bond-äventyr eh, som hade getts ut Just det. ditintills. Så, att säga. så att den kan jag verkligen rekommendera. Och det är också väldigt fint återgivet. Eh, vissa av serietidningarna så är det lite, ja, det är lite dassigt återgivet med trycket ja. kan jag tycka i, i serietidningarna. Men I den här boken så har de verkligen fått till eh, trycket så att McCluskey kommer verkligen fram här. Eh, Moonraker som också är ganska stillsam i intrig får ju eh, jag tycker han illustrerar den väldigt, väldigt bra. Och vad som är intressant i de här tidiga som jag inte nämnde förut är att James Bond är liksom i, i första personen så att han berättar storyn i jag fall Just det. Mm. det. är väldigt nördigt och tycker att det är kul. Men det är ju mm. det vi ägnar oss åt. Ja. <laughs> så att och Gala Brand, det tycker jag också är fantastiskt. Så här, det är riktigt som 50-tals vamp. Just så lite, nästan lite femfatal. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Och också vissa serieruter här som man ser att Hårak har tagit inspiration av. Även det här, äh, ska jag säga, kortpartiet äh, mot äh, Drax det blir intressant i mm. Maklaskis relation. Äh, äh. Ja, ja men mm. så den, den tycker jag verkligen att man ska ja, slå till på, på om, man, om man är lite osäker på det här. Är, är de här serierna något för mig? och, och så. Den, den, så Den brukar man kunna få tag i. På ja, tradera, det, vad man precis, det kan jag ju säga att den, den ligger ofta på att tradera och inte särskilt dyr. Nej. Sen, den heter ju inget direkt. Nej, det är ju det som är tillbaka. Den, den heter, heter ju bara ja. Gengs Brånlaget 007. Så att... Men um, om man söker på Tradera under serietidningar så, mm. så ska den dyka upp. För den brukar alltid ligga där. Ja. Och det är som sagt sex stycken samlade Flemming-berättelser av McCluskey. Mm. Äh, en bra inkörsport till lite tyngre ja, grejer sen. <laughs> sen. finns ju um, alla Flemming... Eller i och för sig... Alla Horax och Mark Laskis finns nyutgivna mm. ny, ny på engelska också. Ja. Sen tio år tillbaka. Ja, de här fina, fina vita ja. titaner. Precis. Jag har inte det, kommit igång med det. Det är, det är lite hushållsboligt som styr Ja, men de, de är ju ändå lite, lite drygt 200 mm. lappen. Mm. Det finns, jag vet inte hur många... De samlar också några berättelser tillsammans. Så det är nog bara en tio böcker totalt. Ja, precis jag har en förlaga till det där eh, där just despicable eh, me i eh, med där, där de har gjort, broderat ut också en föräventyr här eh, deathwing tror jag att den heter eller ghost walking eller något sånt där eh, som är det som James Bond gör innan han kommer till det här lilla ok det är, kul, uh... ja, det är en väldigt sån utveckling. Så det blir ja. som en jättelång prolog mot en ganska uh, mer minimalistisk epilog helt enkelt. Ja, som mm. är i boken. Ja, mm. exakt. Nu det... Det så jag är ett av mina favoritstrippar här för Rickard. Liksom. <laughs> Men här är när Horror Slugsy kommer till, till Miss Michelle. Hon öppnar dörren och man ser hur de är tecknade och... Det är regnet i är tecknat här på ja, just det. I den här bilen och jag har stått och pratat med henne i... Det är ju väldigt snyggt, det är väldigt, det är väldigt stämningsfyllt. Ja, verkligen. Det, är, det är verkligen... heller är <laughs> Så Vi kommer tillbaka på den igen, Men det är som sagt, den... ja, jag gillar den. Men har, har, du, har du några personliga favoriter? Amit äh, Harry, vilken av Flemings tycker du bäst <skratt> adapterad? Ja, eller det har varit inne på det. En del här nu, men jag gillar ju Moonraker just för att alltså det blir lite kontrast mot boken som mm. är ganska torr till en början. Jag tycker att McCluskey får fram det på ett väldigt bra sätt. Att det är, får saker att hända i bildrutorna som mm. kanske inte främling får att hända i, i bildrutorna. Sen så är det vissa detaljer. <skratt> Sen är det vissa detaljer i, i. Man lever bara två gånger till exempel. Att I boken så stryper Blåföld tillsammans. Spoiler alert. Han stryper henne. Det kanske man inte kunde göra i en dagtidning. Men jag tror han, han lyckas kasta Blåföld så att han bryter ryggen på den här det är någon gejseliknande historia. Ja, någon stor. Ha, så han ligger där och bryter ryggen. Och sen så nästa ja, jordbrott kommer. Då, då är det kört. Då gör på riktigt. <laughs> så. Det är ju sådana där små detaljer som man kan gilla med. Ja. Att, man klaskis, så att Man har ett helt tajamtyr som sticker ut som ett helt... Eh, tyvärr är ju är ju väldigt... Eh, av olika anledning konflikter där med public publiceringen. Så ja, okay. det är ju väldigt rumphugget slut. Mm. Mm. Tyvärr Oskbollen. Mm. Mm. Ja, men som sagt ja. sen är det väl ja, är det en bra förlaga så, så är det en eh, <coughs> i regeln bra serie så att Majestets hämre tjänst, den, den är bra men man Matlaski lyckas att göra bättre utav Diamantfeber och Moonraker i min bild, tyvärr ja. tycker jag dörren på Jamaica dock, går kort andra hållet ja, okay. men mm. sen har jag nämnt några där på Horak också ja. tidigare men. Med, det är mycket död i titeln <laughs> det är mycket död i titeln död, dödligt budskap och, och dödens dubbegångar och dödens flog och men sen är det lite gött att han går och gör upp med de här gamla nazisterna som lever sig kvar mm. han rensar upp det lite grann. det är uppfriskande men, men och som sagt, överste sam kan jag verkligen rekommendera ja. den har jag till och med jag läst ja. väldigt bra ja. Um, vi ska väl uh, kanske börja runda av, ja. men jag vill ändå jag, jag, jag har ingen aning om du ens har läst något av det som har getts ut på senare år. Ja, det kom ju några där på 90-talet uh, och då låg det en gammal där. Serpent's Tooth uh, som dök upp också i den svenska utgivningen. Uh, helt okej, okay. men jag tycker GoldenEye dök också upp som, som serier. Filmerna blev mm. också serier från. Från Fioris Only upp till uh, GoldenEye som finns serieversioner av oh. filmerna oh. också. Med mm. uh, lite blandat, <laughs> blandat <laughs> resultat så att säga. Uh, men också roliga, <coughs> roliga samlarobjekt. Uh, Octopus det finns ju också inom marvel versionen oh. Det kanske ni får klippa bort sen om inte det inte stämmer. Men <laughs> Alltså jag har inte läst så mycket utöver... The Serpent's Tooth är nog det sista jag har läst. Sen så har man ju hängt med nu att jag har kommit. Alltså en... Spin-off på Felix Leiter. Just det, ja, till ja. exempel. Och de här nya... Det var de varger. Eller? Ja, ja, precis. De, som jag har ju läst dem. Ja. Jag har inte läst dem. Jag har bläddrat lite grann i dem. Mm. Men, men då känner jag att då, då blir jag lite puritistiskt lagd mm. för... ja, är... känner igen de känslorna mm. <laughs> på samma sätt som Saronpass och Satter sticker iväg på 80-talet så sticker de här iväg på 90-talet och då är det väl främst äh, våldsamheterna som jag vänder mig mot mm. det, det är inte i linje med alltså, det är klart det är våldsamt lite sadistiskt våld och mm. det är inte det men det är lite utstuderat det... i, i serieformatet. med Precis, och ganska och grafiskt. Väldigt grafiskt. Så det vänder det jag mig emot helt klart. Och jag tycker också att man tappar bondkaraktären i det. För att bond är inte, inte, inte, är inte intresserad av att vara så våldsam som helst. Mm. Utan... Han är resourceful, som sagt. Han ska göra jobbet och han gör det som krävs. Ja. Han använder alla sina egenskaper och sina förmågor för att klara jobbet. Men han har, han har inget intresse att tillfoga filen så mycket skada som möjligt, bara för att ja. eh, man tänker på vilken ammunition han använder och sånt där. Som, som, så lite synd. Jag skulle gärna vilja ta till med det och se det som en förlängning av, av Horax och Lorentz mm. arv, men jag jag, mm. <laughs> jag har svårt för det ja. helt enkelt. Ja, jag tror att det är fler som tycker som jag, men, men varje varje tid har sin bönn. Men jag tycker väl att det, det går lite överstyr, mm. så jag, jag har svårt att, att tänka mig att jag ska så att säga. Lägga pengar på det. Det, ja, att det min som, med det för, för någonting som jag inte riktigt kan stå för. Nej, men, ja. nej, men det. Ja, vi kommer fortsätta prata om det senare i avsnittet när vi är tillbaka i studion mm. så att säga. Ja, vad spännande precis. Men jag har suttit här i alla fall. Nästan en timme. Ja. Jag tycker vi har, <laughs> ja, Det är fram till mycket roliga saker. Ja, det är mycket roliga ja. saker. Och, eh, eh, det, är, eh, ja, det var kul att gå tillbaka till det här materialet. Som sagt. Man, det dyker upp eh, just de här sidorna mitt emellan. Alltså man här box 007-sidorna och sitter sitta ja. och läsa dem. Det gör man ju verkligen med ett, med ett, med ett smile. Så att säga. Mm. Många... Mm. Många små frågor att svara som man lär lite, lite åt från 82, till exempel så var det en kille som skickar in en topplista och han har ju Casino Royale såklart längst ner i botten. Mm. Och så frågar han redaktören då Lisbeth Montini, tror trodde att någon gång att man kommer göra en filmversion av Casino Royale som inte är en parodi. Mm. Och Hon svarar: gör ja, det är möjligt men chansen är minimal. Och så var det ju då 82. Mm. Men det, alltså det, det dröjde är... också 24 år. <laughs> det, dröjde. <laughs> det dröjde lång tid. Men, men sådana där, där små detaljer är väldigt roliga att mm. hitta, eh, tycker jag. Och eh, tyvärr så blir det ju för, långt, för lång period utan inspånfilmen mellan 89 och 95. Mm. Det stora glappet gjorde ju, man tappar ju många det där och intresset rör ju helt klart både för egen del och i allmänhetens ögon så att det blir lite signifikativt att CD-tidningen går i graven 96, att man orkar inte riktigt plocka upp Just intresset efter golven, ja. även om man hade ett gyllene läge mm. så mäktar man inte med det helt enkelt och ytterligare signifikativt för sista numret som jag har med mig här också, det nummer 496, är att då hör också Cabby Broccoli precis dött. Ah. Så att då, då skriver Lisbeth Nontini en liksom, dödsruna mm. över Cabby Broccoli. Så att det är väldigt äh, symboliskt ah. skulle jag vilja säga. Men också som ringer in det på ett väldigt mm. fint sätt. Att det blir ett bra, bra avslut. Mm. Så äh, Håll överbeundran och eh, stor respekt till Lisbeth tidning som mm. kunde hålla liv i tidningen så pass länge. Absolut, som det, är. det är ändå mm. 31 30... år blir det väl. Ja, precis. Och, eh, hon var redaktör i de flesta åren där. och eh, Kanske skulle ha haft lite bättre. <laughs> kvalitetssäkring på 80-talet ja. i vad gäller hemtiden och så. Men, men det sålde ju bra. Alltså de ja. gick från åtta nummer om året och så växlar man upp till tolv nummer om året mm. innan man till slut landade på fyra nummer om året. Men då var det ju bara repriser de sista åren. Ja. Äh, oräknat Serpent's Tool. Då. Mm. Mm. Mm. Sagt, det är jättetrevliga sammanlärkter. Det tar lite plats. Men, <laughs> ja. men som sagt, det är ju bara Ge det en chans, skulle jag säga. Absolut. Det, ska, det skavar inte. Nej. och Jag har ju funderat också på, på om jag skulle göra någonting med detta. Men jag har ju som sagt lite andra saker för mig. och Familjefar och gift och allt möjligt. Och mm. Heltidsjobb och, och lite andra bisklyssor. Men det hade varit kul att, att ha en svensk sajt där man, som en katalog över, över, serietidningar, över serietidningarna. Mm. Det finns ju en hyfsad publikation en amerikan satt ihop tror jag, för några år sedan. The History of the Illustrated 007 av Alan J. Porter. Det, det, det funkar som katalog, men man, man skulle vilja ha lite mer. Mm. Så att säga. Men vi får se. Ja, jag fyller ju bara 40 i år, så att det finns ju kort någon tid att ja, det få <laughs> detta till stånd. Ja. Ja. Ja, jag kan varmt rekommendera detta. Och mm. Det är... Nej, men det blir ytterligare en port ut mot The James Bond universe. Ja, då blir det ju en till dimension. Ja, det, är, ja, det, det finns det absolut mm. massa berättelser. Liksom. Massa berättelser. Mm. Och som sagt, jag har tjatat om Horak men hans stil är verkligen fantastisk. Så, mm. kör då rinner vi av här i Göteborg. Mm. Tackar Pontus så mycket. Tack. Som ska, som ska springa väg till sitt Örgryte. Ja. <laughs> det är det där vi här. Det är splogit. Jag ska spika så precis du har alltid spiker på, ah, på er, Örgrytes. Marken. Ja, det mm. stannar bra. Uh, och det tar också lite tid för ja. sånt här uh, som man skulle vilja göra för uh, både spiker och historiker för för ja, fotboll det är också en bra bisyssla. Det är en bra bisyssla, exakt. exakt. Ja. Men jag ska ha stort tack och kul att lyssna på er också. Ni kul. gör ett bra jobb med podden. Tack. för att ni håller, <laughs> håller igång här nästa generation. Ja, och jag det. så kul att vi kan få med nu. Ja, du. något. Ja, vi som är Okej. sådana här små. Vi som är nästor. Ja, nästor. Men också har ett sådant intresse och ja. kan mycket om sådant som vi kanske inte alltid har koll Nej, på. Så att... Tack! Mm. Så går vi tillbaka till studion. Ja alltså, jag måste säga att man slås ju en jävla bra poddröst Pontus av. Det är fantastiskt. Det var det första som du sa. Det skinner igenom i intervjun även fast djurnivån är lite brusig. Ja Pontus är verkligen gjord för att podda märkman i intervjun. Men om jag ska knyta tillbaka lite på det... Det som i alla fall jag så som egentligen alla vi sa innan intervjun... Om ni nu minns vad, vad vi pratade om då just det med... Men med vårt intresse om serietidningar så måste jag säga att... Efter att ha lyssnat på den här intervjun så blev jag helt löjligt taggad på att börja läsa serietidningar. Det är ju svårt att inte smittas av hans eh, entusiasm. Och framförallt för mig som satt mitt emot han i en hel timme och han... alltså jag hade ju förberett vad jag ville fråga, vad vi skulle prata om och sådär. Men jag behövde ju aldrig ställa några frågor. För han bara han, han bara körde igång och <laughs> pratade i en timme. Liksom. Det, man märkte att hur, hur, viktigt, mm. hur viktig ser tidningar har varit för hans bondintresse. Ja, och det är ju så roligt att höra också. För att, precis som du säger, jag hörde intervjun här om dagen och då var det. Jag kan inte, kanske inte säga att jag inte var Taggad alls i den här podden Men jag var väl lagomt entusiast Sen hörde jag den här intervjun Och då bara grävde jag fram alla serietider Och bara satt och läste allt där Och eh, det är så kul att höra någon brinna för Ett lite annorlunda ämne Jag tror, liksom, jag tror aldrig vi har pratat om serietider på det här sättet eh, Tidigare när vi har träffats i eller podden eller så, här. så att höra någon verkligen Ta tillvara på dem Och faktiskt ha ett genuint intresse Det var det var kul. kul att höra och lite när också för den. Ja men faktiskt, jag, jag kommer att tänka lite på det som vi pratade om i fakta, fakta Men att det man vill ha från en faktabok bok det är ja, men mycket ny, ny information. Och när jag lyssnar på den här intervjun så var det bara wow. Och eh, man lärde sig en massa nytt och även med sånt som man redan kunde men som man kanske inte riktigt sig om så var det helt otroligt att höra en person berätta om det med en sån entusiasm och då blir man själv så extremt entusiastisk över det. Men jag hade aldrig riktigt reflekterat över att någon kunde ha en sån kärlek till McCluskey och när man själv aldrig riktigt har utforskat det egentligen, det är bara ett namn som har varit där så då bara, ja, vad, vad är när Jag måste börja börja se det här. Jag måste börja se vad det han pratar om. Och man ser ju också. Ja, här är lyd. Ja, verkligen. Och som sagt, jag har ju bara läst. Jag har läst några av dem som är baserat på Flemings böcker. Men jag är nu när jag liksom har tänkt på det så att så är jag helt in på Pontus. horax stil är riktigt vass. Ja, vi vi kan väl gå in lite på det. Just. Jag har också läst. Framförallt. Eh, fram, eh, framför allt de gamla då. Men absolut inte så mycket som Flemming. Eller som Flemming <laughs> som, <laughs> som Pontus. Eh, men eh, jag gjorde en liten inventering här av mitt, eh, eh, av mitt serietidningsförråd inför den här podden. och Jag hade väl ett 15-20-tal och de flesta var från 88-87 och sen några strönummer eh, fram och tillbaka. Men det som var härligt med det, det var ju att fler av de gamla eh, alltså gamla stripparna var ju med där. De, var ju åter, eh, de kördes i repris helt enkelt. Och sen så var jag, det här jag tror jag också har berättat i podden, men jag var i Valencia så gick jag gick in i en serietidningsbutik. Och då köpte jag faktiskt en eh, spansk version. Så jag har Goldfinger, Risiko och From a View to a Kill på spanska också. Det är underbart alltså. Ja. Bra sätt att... Lä, alltså lära sig lite, lite språk också. Ja, exakt. Eller jag borde väl säga att jag har Goldfinger Risiko och Panorama Paramatar. På <laughs> <spanska>. eh, så. <laughs> men det var, ja. Underbart. Och jag håller ju med, det Pontus säger, att alltså, min stil är. Det, det, det som jag slås av när jag läser de här, det är hur stämningsfulla de är. Mm. Att. Men var, varje ruta är... Vad ska man säga? Det, det, det är en sån speciell stämning över dem- och en väldigt bonsk stämning. Som gör att i alla fall jag får ett visst nöje av att läsa dem. Sen jag har jag fortfarande vissa problem med formatet. Som så, som ett berättarformat. Men stämningen skulle göra att man i alla fall- verkligen kan sitta och bläddra och bara njuta av det. Absolut. Och det är liksom... Det jag har börjat känna senaste året eh, jämfört med som jag berättade förut att jag inte riktigt förstod liksom varför ska jag läsa det här det är ju, nu är det ju precis tvärtom egentligen visst jag har inte riktigt tagit tag i det än men här har vi faktiskt eh, Flemings berättelser visualiserade på ett sätt som aldrig filmen riktigt har varit alltså de, här man verkligen illustrerat Flemings böcker på ett väldigt troget sätt mm. och eh, och det är det som är häftigt att kunna läsa, att kunna få se Moonraker framför sig på ett sätt som man inte ser någon annanstans. För att filmen blev inte som den blev. Liksom. Nej, exakt. Vilka av vilka av de gamla Fleming-berättelserna är det nu, Jalast? Jag, jag har nog när jag tänker efter ändå läst kanske de flesta ändå. Fast jag har liksom kanske bara läst om någon gång. Jag har den här samma boken som vi. Som Pontus nämnde i intervjun. Som mm. den svenska samlarboken. Som är med sex, sju berättelser. Och sen har jag lite ströser Så att säga att jag har läst en åtta stycken kanske. eller någonting. Ja, det är ändå. Bra jobbat att få ändå säga. Med tanke på hur, hur, hur lite vi vet. Du, ja, nu är det lite vi har pratat om det. Ja, men det är nog för att jag inte. Ja, jag har nog bara läst om någon gång. Så det, och det, jag har ju liksom inte fastnat det här intresset. Så det är lite... Det fastnar liksom inte i min, i min hjärna på något sätt. Mm. Eh, på något sätt. Men det jag kan... Om jag nu ska fastna i den här eh, världen. Eh, den som jag verkligen har fastnat för. Som jag köpte för att jag var så jävla taggad på den. Det var att få se Colonel Sun illustrerad för den har ju Hårak ritats eh, någon gång, tid 70-tal kanske, eller om det var i samband med boken jag vet inte eh, den kan jag verkligen rekommendera också. Alltså, om man gillar boken kanske han och eh, vi, tyvärr så får vi kanske inte någon eh, film på den under överskådlig framtid så att, eh, och då är den eh, serieboken väldigt, väldigt häftig och väldigt trogen kring miss original också Nej, men jag skulle väl vilja spinna vidare på en annan berättelse och av egentligen samma anledning men som är lite fascinerande att läsa och det är ju The Spy Me eller Skräcknatten så jag tror, som jag tror att den heter i seriversion. Av egentligen samma anledning att det är väldigt så här. det är väldigt, väldigt speciellt att läsa något som man inte har upplevt visuellt tidigare. Och att få få ta del av en berättelse som man trots allt känner till väldigt väl men genom ett annat medium. Där har ju verkligen vad ska man säga, se serietidningarna en, en fördel då framför, framför ja, men böckerna eller filmerna. Men filmerna, de, de, som sagt, det är ju en del berättelser som inte har filmatiserats. Mm. Och det är ju en av dem. Ja, exakt. Ja, men alltså... Jag, jag satt att fundera på det nu när ni pratade om vilket jag läste igen. Där tror jag läst alla utom... Eh, kortberättelserna med möjligt undantag för F.J. Norris tror jag, jag läst alla de andra. Eh, och ja, alltså som ni säger det mest intressanta med de här berättelserna är ju just för att de är Visuella representationer av lämningsbörjer. Och det är det som gör dem intressanta i mitt tycke Ibland när man kanske har lite svårt att föreställa sig Hur en karaktär i någon av de här böckerna ser ut Så kan man allt som oftast kolla i de här seriestripparna Och få ett någorlunda bra svar på det Och eh, det måste vara väldigt intressant också det här med att De här, de här seriestripparna gavs ut i slutet på 50-tal Första gången, och det här var alltså första gången Som folk, om man bortser från Casino Reallo från 54 TV-avsnittet serien tv Så var det första gången allmänheten fick en Visuell syn på Bond och hans värld. Och rent historiskt är det väldigt stort. Så det är en av sakerna som gör det här väldigt intressant. Sen är det väl det gjort så att jag tycker att allting är väldigt väl illustrerat. Jag tycker det är ett intressant berättat tempo, eftersom att det var tre bilder uter per dag i vilken var det Daily Mail? Daily Express, va? Daily Express, ja. Och det gör ju att. Som Pontus sa i intervjun Det är ju ett Väldigt speciellt En speciell berättarteknik Att hela tiden måste berätta en liten story Och de här tre bildrutorna om och om och om igen Så det blir lite ryckigt att läsa Men det, det har ändå något Det enda jag tycker jag slår fel egentligen det är hur Mark Lasky ritar Bond För här ser han mer ut som en En hårdnackad amerikansk detektiv han ser lite ut som han Bogart typ än hur jag tänker med att Ian Flemings Bond stras ut. Så det är väl den enda invändningen jag har egentligen. Ja, på tal om det där med berättar, berättartempot och det där med att det var publiceras varje dag. Ska jag vilja börja i den? ännu råkar jag hålla väl lite med. Det, det fungerar ju både till eh, deras fördel och nackdel. För att, ena sidan så är det ett väldigt bra tempo. Men å andra sidan när man läser om så här i en serietidning så... Andas inte riktigt berättelsen på det sättet som man kanske hade velat göra. Man får aldrig riktigt andas ut. Utan det bara hela tiden körs på i ett otroligt tempo. Så det finns ju ja, en uppsida och en nedsida tror jag. McClaskys Bond har nog aldrig riktigt reflekterat över negativt på det sättet. tror jag. Jag, jag. Nu när du säger det så kan jag nog hålla med lite. Jag vet inte. Han ser lite för ärrad och hård ut. Jag har alltid föreställt med Flemings Bond som avlon och inte så muskulös utan jag tänker mig att han mest ser ut som en ordinarie människa lite svårt att sätta i ord exakt men jag tänker att Flemings bond ser ut som Timothy Daltons bond medan McLaskys bond ser ut som ja, han är inte lik någon skådespärker som var på egentligen överhuvudtaget men mm. han, ser, han ser inte ut som jag tänker att bond ser ut i alla fall McLasky har ju verkligen accentuerat vissa ansiktsdrag vilket gör att ansiktet ser väldigt grovt ut men uh, ja. men det man måste ge de här berättelserna är att de följer ju Flemings berättelse väldigt nära. Och det gör ju också trots det höga tempot och trots att det är tre bildrutor som, som gäller hela världen. Så det är ju inte överdrivet mycket action utan det är mycket spioneri, det är mycket en hel del dialog, det är en del smyrande, det är miljöbilder. Och det kommer vi komma in på en stund då, när vi pratar om de moderna berättelserna där det är överdrivet mycket action så är jag ändå väldigt glad att det här mm. håller en väldigt jämn nivå- rakt igenom på den fronten. Ja, men precis. Det För när jag började läsa de, de nya så slog jag av att- de är extremt visuella och man läser dem väldigt, väldigt fort. Det, det händer väldigt mycket och det är inte så mycket text- utan det, det är verkligen det jobbar mycket med det grafiska, med det visuella- att det ska vara snyggt. Och när jag då gick tillbaka och... Liksom återbesökte några av de här gamla berättelserna så slogs jag av att det, det gamla formatet passar mig mycket bättre för att det tar längre tid att läsa igenom en berättelse. De är ju ganska matiga textmässigt får man ju säga. Ja precis, det finns mer text det är, det är liksom inte det här, det är inte så mycket effekter som liksom slår en hela tiden utan mm. det, det, är, det, är, det är lite mer som att läsa en bok på, på något sätt. Mm. Det, det är ingenting man sätter sig och läser igenom på en kvart Som man kanske gör med de nya eh, och, det, och jag uppskattar det väldigt mycket Ja men det är lite tyngre Men att läsa de nya tidningarna Det är typ som att proppa isen på så godis egentligen Det är väldigt sutt och det är slistigt Hur det går fort och man blir trött på det ganska fort Medan de här gamla seriestripparna Är som att äta en, en god ost Eller någonting som bara ligger och Gosar runt i munnen Det är bara härligt och en lång upplevelse men skulle man filmatisera Böckerna någon gång framöver Typ att H.B.O. gör en tv-serie då, då kan det nog ändå vara en bra mall Att utgå från de här på något sätt I alla fall för att fånga den här visuella känslan Men då på tal om någonting som vi inte Ska utgå ifrån men som ändå är bland de Bland de äldre serietidningarna Jag vet att Pontus pratade ju lite om det i intervjun Men när de här gamla Var, var slut Att man började producera, producera Egna och där finns det ju en hel del speciellt, precis som Pontus var inne på. Och jag har ett, det här är från 88. Den heter Robokiller. Och jag, jag läser bara vad som står på framsidan. Det är till hälften människa, till hälften maskin. En formidabel motståndare med order att döda Bond. Och sen då kanske två... Det, några, ett par sidor in så är det en scen med några... Militärer som står med en bazooka mot den här och han säger: Vad i? kulorna studsar ju bara på honom. Ja, det är väldigt urspårat. Det sammanfattar lite vissa av de där, eller hela de där nya 80-talsgrejerna som kom. Ehm, och det, var, det var en grej som faktiskt Pontus ville att jag skulle få med som, som han glömde, och vi pratade om det efter att jag hade sänkt av intervjun. Ehm, var det liksom kom ifrån där att de faktiskt plötsligt. När, nu, när var de började med det här 82, 83 kanske med nya berättelser ja. eh, så var det helt enkelt i samband med att eh, Ann Flemming gick bort det var ju samma veva som de började tillåta Gardner att skriva och på samma sätt så lyckades då där serieförlaget Semik få igenom det här önskemålet att göra nya eh, så det har liksom med det att göra ja det är, alltså, det är så fascinerande att se mycket av alla företag i världen för tillstånd att göra egna berättelser. Det är så konstigt egentligen. Ja. Men jag uppskattar att det har skett. Men sen är det ju som vi pratar om att berättelsen är ju inte vidare bra. Jag läste igenom sju, åtta tidningar igår kväll och jag har svårt att komma ihåg vad de handlar om för att de var så pass lika. Och det är exempel du sa, det är jättebra för att. Det känns som att jag har läst det flera, flera gånger. Att det kommer någon monster eller det kommer någon robot- eller det kommer någon och bara är övermänsklig. Det är ju Dying of the day mm. hela tiden. <laughs> Sen ville jag också bara... När jag gjorde en inventering insåg att jag har vissa dubbletter. Och jag har bland annat två exemplar av del två- med mannen med den gyllene pistolen. Men jag har inte del ett. Så <laughs> <laughs> Tråkigt. <laughs> som någon vill ha... Ett exemplar av nummer 8 från 1987 mot ett exemplar av vilket nummer nu är som har del 1 av mannen med den gyllene pistolen. Så här det bara att säga att hejta till. Alltså. Jag har också på samma, samma tema, så har jag också två exemplar av del 1 av diamantfeber. Så där finns det också möjlighet att kunna får Åt sen mot att jag får del två av diamantelet. Så nu fick jag det sagt. Ja, men det man måste ge de här svenska serietidrarna ändå är ju att de är väldigt färgstarka på så sätt att det är, de har verkligen fått fria tydlar att göra typ vad de vill med Bond som, som märke och liksom som franchise och de har verkligen gjort det de har velat. Och visst, ofta är inte, det känns inte som att det är Bond man läser alltid, men att allt de ändå har försökt tycker jag ändå är roligt. Och de här berättelserna passar sig väldigt bra i serieformat och på så vis jag är jag glad att de finns. Varken mer eller mindre att... Och jag kan ju tänka mig också att under 80- och 90-talet- att man tog vara på de här mellanfilmerna- och tog upp allt man kunde få tag i- och som fan i alla fall. Jag, och jag kan verkligen börja så här, tänka mig in- liksom, just att varför... Varför var Bond fortfarande stort i Sverige på 80-talet? Det kan man säga ibland kan jag slå så här, men hur, vad kommer det ifrån? Och då, det blir ju på något sätt en pusselbit Och dels så har vi massa svenska skådespelare och som har varit med. Både på 70- och 80-talet. Och den här serietidningen som då uppenbarligen har sålt bra och hållit uppe intresset mm. så pass länge ändå. Att den låts ner 96. Ja, det är ju, ja, verkligen. Det är ju sent alltså. Ja, det är fascinerande sent. Ja. ja Men eh, innan vi går över lite på det som är eh, senare. Jag, jag har en sak till jag vill säga. Mm. Eh, just på grund av det att... Eh, I och med att jag har några av dem på spanska. Och min spanska är helt okej. Okay, och serietidningsspråk är ju inte jättekomplicerat. Så det funkar helt okej okay, liksom, för mig att läsa dem på, på spanska. Men i och med att det inte är... Ett språk som jag är helt flytande på, så blir bilderna allt viktigare. Och jag märker när jag läser dem att ögonen fastnar ju mycket mer på bilderna mot när man tar upp, ja men egentligen vilken eh, serietidning som helst på svenska, för där dras man direkt till textrutan på en gång. Så bara genom det, så söks jag liksom mer in till, det, ja, men till det visuella och mer, vad ska man säga, tog del av McClaskis. Eh, Uh, ja, men Maklasskis underbara bilder. Och det tyckte jag faktiskt var ganska. Ja, men uh, ganska härligt. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. För det är ju Det är ju bilder som verkligen sticker ut. De är väldigt distinkta. Och mm. han har ju verkligen fångat Flemmings bretta stil på det viset. Uh, så det är ju. Ja, det kan jag tänka mig att de, de står ut när man inte förstår, eller om man inte riktigt hänger med i, i texten i övrigt. Uh. Mm. Men sen apropå Svenska bond så är ju som Pontus nämnde i intervjun att det här var ju liksom grunden till många fanskap och hela communityn i Bond kretsade lite kring James Bond-tidningen som kom vad var det, varannan månad eh, måste det vara eller en år i månaden. Det var lite olika, de ökade Ja, precis, det var tolv gånger som mest per år Precis, jag har lite. Och det, det måste ha varit en, en... En grej liksom att få ämnen en tidning en gång i månaden och titta i den och läsa. Först få ett nytt Bond-äventyr jag till sig varje månad. Och sen läsa vad andra fans tycker och man kanske får en, en affisch på en ny film eller få en nyhet. Jag såg en tidning från sent 87, tidigt tid 88 kanske. Och då står det står om Bond nummer 16. Och där står det att den ska heta Rizzico och utspelas i Sydamerika. Och det kommer ju att bli license till sen. Och det är sådana där ögonblicksbilder som är så extremt fascinerande Och sen någon annan tidning jag bläddrade igår där jag fick världens flashback från när jag var liten När jag såg någon som hade recenserat Gardners bucker upp till och med eh, Rule of Honor Och det var också så jäkla fascinerande För mins eller jag såg ju Rule of Honor var beskriven att Bond blir rekryterad av Spektrum och blir ond och sånt där Och jag tänkte va, när jag var liten Helvetet, det är en ny värld jag måste utforska som jag nu på senare år har gjort, det kanske inte var så spännande som jag trodde, men det fångar verkligen fantasin de här tidningarna och det är jag glad för ändå att man fick uppleva Ja, och jag kommer tänka på ett nummer från 90 som jag har som det, det senaste som jag har, och där på ett av de där mittuppslagen så finns det ett vad ska man säga, ett brev från en... Jag minns inte exakt vad det var det handlade om. Men det var väl no någon som hade försökt starta upp en fanclub och med en annan. Och det där hade gått åt skogen. Eh, och personen hade inte hört av sig. Han hade liksom inte fått kontakt med det där. Och det där projektet hade väl gått dåligt på något sätt. Så då var det som ett... Vad kan man säga, ett announcement från det där. Han skulle förklara sig vad det var som hade hänt. Allt det där. Och då kände jag bara, det här är... Alltså det, det är bara... Häftigt att läsa ändå. Av att det fanns de där fanklubbarna- och det här var deras samlingsplats på något sätt. Men vi kan ju säga det så också- är man sugen på de här- för på, på att läsa lite så- behöver man ju inte- liksom försöka- leta upp alla serietidningar. Jag vet inte hur många det är. Vad sa Pontus? Är det 200 stycken? Eller vad det kan vara? Ja, något sånt. De, de, de finns ju i, i nyutgåvor- eh, Alltså inte serietidningar, men berättelserna som serieböcker på engelska. Och jag tror att det är en, två, tre berättelser per bok brukar det vara. Ja, och jag vill bara förtydliga det när vi rör oss in i de moderna tidningarna att det är näst, jag känner mig taskig när jag jämförde James Bond, den svenska James Bond sätten med Diana The Day, för att de här, de här berättelserna och tidningarna är charmiga på sitt eget sätt. Sen tar de ut svängarna något otroligt, men att det är kul att ha dem och jag förstår verkligen att det har grundats mångas bondintresse och jag kan absolut förstå att de är, har varit väldigt betydelsefulla för Pontus och Folkehands generation. Så på så sätt är svenska bondtidningarna ovärderliga. Det är bara att de, när man läser från 2019 att de är lite kryssade som berättelser men som tidning är det ovärderligt. Ja, men det är väl lite som, vad ska man säga, om man ska jämföra med något annat litterärt men Raymond Benson som också kan vara lite vrickad fanfiction. Nu är det här många gånger ännu mer vrickat, men det kan i alla fall finnas en charm och underhållningsvärde i det. Mm. Ja, sen kan vi ju tillägga det också att när Flemings berättelser tog slut, alltså i Daily Express, de här stripparna så Hårak har ju också gjort nya originalberättelser. Som vi som jag pratade om med Pontus i äh, intervjun. Så det finns ju även originalberättelser från 70-talet. Men eftersom det då är äh, Hårak och kan vara Jim Lawrence som kanske skrev dem. Äh, eftersom de har jobbat så mycket med Flemming så känns ju de inte alls lika vrickade. Det är just mm. när vi kommer in på 80-talet som det då händer någonting. <laughs> Då... <laughs> ja, jag vill bara snabbt stanna- vid de här berättelserna som Pontus nämner- i podden, de här Serpent's Tooth- och de här som kommer början på 90-talet. För det var ju- Just det. något serieförlag- som vars namn nu förpassar mig- som bestämde sig för att göra- originalberättelser. Och det tror jag blev två seriealbum Allt som allt. Och jag vet inte om ni läst dem. Nej, jag tror Nej. att det faktiskt är fler- att och att det är några av dem som till och med oh, in, blev inte riktigt klara. Jag har inte koll på det här för de här är lite knepiga att få tag på. Har jag, tror jag. Jag kanske hittar på. Men jag har fått känslan att de är svåra att få tag på. Och inte har eh, nyutgetts. Så då ska man leta, leta begagnat i sådana fall. Ja, jag har ju bara läst Serpent's Tooth. Och den kom jag över på ett i sätt så jag ska jag inte säga vart jag hittade den Men det var på internet i alla fall Och eh, jag kollade igenom den går faktiskt Och det jag har inte så mycket att säga mer än Att det är en Otroligt vrickad story Så om ni någon som kan vantarna på den berättelsen Uppna den och kolla den För det är väldigt mycket konstigt i den berättelsen Det är verkligen de dig uppskrivet till hundra eh, mm. Riktigt märkligt Jag kan ändå förstå Att de försökte se på något sånt här ibland på 90-talet När inget annat fanns men att jag förstår så att det inte funkar, för berättarmässigt är det ganska dåliga berättelser. Men ja, det var det jag väl ha sagt om denna lag. Yes, då kan vi gå in på tio-talet. För det kom ju ett gäng nya, eller har kommit ganska nyligen, genom Dynam Dynamite heter förlaget. Yep. Och det här är väl du, Rickard, som har bäst koll på, tror jag. Ja, jag fick jag har ju fått en sån liksom att... Ja, jag blev nyfiken på när de första dök upp. Eller något år efter. Och sen... Eh, sen har jag bara fortsatt. Ja, bara av ren eh, lätt, jag på <laughs> Ja, gör <det är> <laughs> eh, Nej men alltså... Ja, ska man vara krass så det, det är det inte... Det är inte någon superkvalitet så att jag har mest fortsatt av lite nyfikenhet mer än att det kanske ger mig så extremt mycket. Men, och det är också lite rörigt. Det är liksom det är, inte, det är liksom inte en berättelse per tidning utan det är lite olika storylines som går parallellt. Och det släpps lite hip som hap. Och så släpps något som en liten novell. Alltså en ett nummer bara. Ett kort nummer som en liten kort novell i serieform då. Så det är lite rörigt eh, så eh, och de har gjort lite spin-offs eh, och det vet du Emil med Felix Leiter och de har gjort med Penny och så att jag, jag vet inte riktigt vad de egentligen vill med det här just nu för att det är väldigt spretigt och hit och dit eh... Ja, nej men var det Varger som var det första? Mm. Ja, ja. Nej, För jag minns ju att jag i alla fall var Ja, men Lite halvtaggad på det här för att, för att eh, ja, men fy, fylla det här tomrummet som, sagt, som vi pratade om tidigare, mellan filmerna. Och sen så när man började höra vad folk som hade läst det tyckte och att du, Rickard, var uppriktigt förbannad över det <laughs> så eh, dog ju min taggnivå ganska lite. Och sen så såg jag ju lite... Jag var hemma hos dig någon gång, jag tror jag bläddra lite i någon av dem. Mm. Och då blev man ju inte heller så jättetaggad på det. Förutom då där du nämnde Felix Lighter för där kände jag ändå att ja, här, här kan jag köpa- att de tar ut svängarna lite mer. Mm. Så den prenumererade jag faktiskt ändå på- och läste. Och ja... Felix spin spinoffen är väl ingenting- jag kan rekommendera i alla fall. nej Jag satt och bläddrade lite- lite nu innan och jag blev bara... Ja, jag slängde bara ihop den- och la den åt sidan. För det är liksom grafiskt, är det bara- Nej, det, det, det känns inte rätt någonstans. Nej, det gör ju inte det. Och eh, det, det är ju lite och miss med de andra också. För det är ju liksom inte samma person som har ritat alla tidningar. Så att, det är ju verkligen. Vissa känns väldigt bra och rätt så. Även och... Men de har väl inte riktigt hittat det här. När de hittar en bra eh, ritare eller vad säger man? Ja, illustratör. Då är storylinen lite off. Och. Och så blir det ofta tvärtom. Liksom. Eh, men jag vet inte hur jag ska liksom. Om man ska sammanfatta lite vad som har hänt i det här. Det är ändå gått snart fyra år när Dynamite har tagit ut det där. Så tycker jag personligen att de två första som heter Varger och idolon Där har vi liksom skräpet. Eh, om vi säger så. Ganska enkelt. Jag, där där tycker jag, jag, jag är så förvånad att de har fått så bra kritik av lite allmänna fans eh, men det är kanske för att de är allmänna fans men jag vet inte, jag tycker att det är det är liksom inte Bond för mig överhuvudtaget, det är ganska grafiskt våld det är, nej, det är inte det är inte liksom det är väldigt grafiskt ritat och lite är konstigt, väldigt konstig porträttering av Bond som karaktär och det är det som ändå är det viktiga så tycker jag ehm men jag tycker väl att om man är lite sugen då ska man väl kanske om man vill ha något som ändå kanske lutar sig lite mot filmerna eh, för till exempel Black Box och Hammerhead och Kill Chain tror jag. De lutar lite åt brossnanhållet. hållet så där. De de funkar för stunden. De ger inte liksom man blir inte jättesugen på jättemycket mer på det sättet, men de är lite kul för stunden och är lite ofarliga. Och inte liksom helt off i porträttering på det sättet tycker jag. Jag vet inte vad du, Emanuel, om vilka du har hunnit läsa om det. Ja, alltså. Jag blev ju extremt taggad på att läsa det här. När jag fick höra vad du tyckte om det här, Rickard. Bara för att det känns som att vi ofta <laughs> håller med varandra. Men lika ofta inte håller med varandra. Så att när jag fick höra att du mer eller mindre typ avskydde första delen Varger 2015 och att folk på MI6-forumet älskade det och det blev typ nästan bråk på den hemsidan när du skulle säga att det här är, det här är skräp och de kallade dig för idiot för att du misstolkade Bond och allt möjligt så klickade jag hem varje direkt och jag var ganska taggad för att se vilket lär jag lägger med här och jag läste igenom varje en gång direkt när den kom i samband med Ja, när det nu var, hösten 2015 kanske det var. Och det var. Jag har aldrig känt mig så uppgiven som Bondfan som när jag läste det. För det var fan katastrof. <laughs> var det värre än Jeffrey Deaver? Ja, jag skrev en recension på det på Casino Real-forumet. Och jag tror jag beskrev det som det sämsta jag upplevt i Bondväg, alla kategorier. För det är verkligen. Det är så, så här, Det är bra tecknat. Men sen missar den poängen i allt annat. Och det är ju för att den missförstår karaktären James Bond så fundamentalt. Målar ju upp Bond som en kille som gillar att mörda. Och, och eh, brinna våld på sina fiender. Jag tror den öppnar med att han hugger fingrarna av en skurk med en spade. Och sen skjuter i huvudet tre gånger. En annan sekvens när han skjuter obeväpnade män inne på ett lager. Bara kors och tvärs och sådär. Så när du... När de, bara går, när de bara tar till våld för att föra storyn vidare Och så grafiskt och så uppenbart våld Då, då slår det fel i vem Bond är som karaktär För Pontus beskrev väldigt bra intervjuen. intervjun Han sa att Bond är någon som använder vilka medel som finns För att utföra sitt uppdrag Men han gör det som aldrig mer än nödvändigt Men just i Varger så, så blir det överstyr. Sen struntade jag läsa de uppkommande och det är först nu från den här podden som jag har läst några till. Jag har läst, eh, läst Solstice som var helt okej. Okay. Jag har läst Felix Lighter som inte alls var bra. Jag har läst eh, Service som var helt okej. Okay. Eh, Spinoffen med M och Moneypenny som också var varken eller. Jag har läst The Body som däremot var fantastisk. Och sen är hunden med. Den sista jag läste nu är innan var James Bond Origin, som jag inte tror är färdig igen, och den var, äh, den var, äh, ja, varken eller. Så det var det väldigt mycket, mest neråt. men med några få ljuslimtar. men det är intressant det där ändå. så som ni beskriver att de totalt missar missar målet med Bond, och det. Kan jag helt och hållet förstå baserat på de bildrutorna jag har sett att det här är inte Bond. Men att det ändå då blir en så pass uppdelning. Och eh, jag man ska väl inte så här. Hur ska jag säga det? Man, man kan ju inte riktigt kalla folk som i alla fall har tagit till sig och skaffat sig ett konto på ett Bondforum borde ha ett visst intresse av Bond. Och därför blir det intressant hur det kan vara, skilja så pass mycket i. Ja, men hur man ser på det här materialet och hur man ser på karaktären Bond på det här sättet för det känns ju ändå som en ganska grundläggande sak att Bond inte är en mördarmaskin som bara vill mörda Nej, jag blev väldigt förvånad Jag, jag Ofta så känner jag mig rätt förlåtande att folk tycker lite olika om någon kommer till mig och säger att som Pontus gjorde efter intervjun han gillar verkligen The World is Not Enough. Ja, du får göra det. Vad kul för dig Pontus, jätteroligt. Men när folk sitter och hyllar sånt som bara alltså jag, jag jag kan inte förstå det. Jag blir frustrerad och uppgiven att att liksom nutida över de säger bondfans fans äh, accepterar det där. Jag tycker det nej, äh, det gör mig lite Uppriven nästan. Jag försöker som att det borde ligga i att de kanske. De förstår säkert vem bond är, men de bryr sig inte. De tar inte karaktären på det stort allvar, så kanske kanske vi i den här podden. gör. Nej, och det jag vet att många försvarar sig med att liksom, ja, men det är en modern variant av bond. Nej, det är det väl inte. Eller, Det blir så, det blir så enkelt och så här. Och nu ska vi göra våldsamt och liksom blodigt. Och det är en modern variant. För det har väl ingenting med modernt att göra. Alltså det är ju så konst, konstigt argument tycker jag. Ja, modernt är det ju verkligen inte med tanke på att Krails filmer är inte så. Och eh, de senaste bombburkarna har ju inte heller varit så heller. Så att det, det är bara ett felaktigt argument. Sen är det alltid svårt att liksom, peka finger att de här personerna de tycker så och vi tycker så här. Och, jag håller helt med om att Eva ni säger att man misstolkar Bond lite på det sättet. De som försvarar de här nya tidningarna. Men det är också så svårt för det känns som att de som har tecknat och kommit på de här senaste serialbumerna de har liksom intresset lagt i vad Bond var på 90-talet och börjat på 2000-talet och sen fullt det. Och att de sen som läser de här nya publikationerna de är Kanske folk som har vuxit upp med framförallt och tv spels världen och då kanske det faller mer naturligt. Jag vet inte, men det känns som att de här seriealbumen är väldigt inspirerade av den tidseran och då kanske det klickar lättare om man accepterar den typen av bond filmer också. Men på tal om det här modernt, för just det med att skruva upp våldet och där. då tänker jag mig mer 80 talen än vad jag tänker något modernt. Att filmer, alltså, alltså filmer överlag har ju blivit mer seriösare alltså, och sen nu kanske bara gå i motsatta hållet till mer humor igen men även den mer seriösa filmen behöver inte betyda mer våldsam Nej du det, det jag menar att jag tycker lite så här, ja Bond ska vara brutal för så är agentlivet 2019 så... Det vet man ju inte Jaha, eller... nej det är så det, det var mycket så konstiga argument som slängdes som jag förstod liksom inte men Se på License to Kill då Ja, ex ja. ja men precis. Ja, men det blir, ja, jag tycker det blir ja, skitsamma. Fan. Ja, alltså det jag känner också att jag hade, ur den här aspekten hade jag velat veta mer om, om serietidningarna, rent allmänt hur de är 2019 och hur utvecklingen i det mediumet har skett. För att jag har absolut ingen koll på hur serietidningarna ligger till numera. Eh, överhuvudtaget, så det kanske är att de här berättelserna går i linje med vad Marvel och vad DC och de andra spottar ut nu för tiden det är, det är mycket möjligt, det skulle inte förvåna mig faktiskt, och att de som även försvarar de här nya bond tidningarna även vet mer om serien och kanske därför tycker det är mer acceptabelt vi kommer in i de här tiderna mer från ett perspektiv. vi utgår ju mer från böckerna och kanske de tidigare Bond-filmerna och då blir det som en Kollision av världar egentligen Så det är kanske lite där problematiken ligger också Ja det tror jag definitivt kan ligga Ligga någonting i det Men Det bli, blir ju ofta så att liksom man, ska, man ska läsa Vad andra fans tycker Det behöver inte vara om, um, om Serietidningar det kan ju vara vad som helst Man vet ju aldrig riktigt vad deras ingång Till bond är och ingång till Övriga saker överhuvudtaget Nej exakt, jag menar börjar med bondintresset Med att spela GoldenEye ...på 90-talet, ja men då kanske man har en växin av Bond... ...och det är ju inte varken mer eller mindre fel... ...än vilken invån vi har... ...det är bara att... ...när man väl möts av sådana... ...får jag säga radikala åsikter... ...så blir man lite chockad... ...sen eh, tänkte jag på... ...den där James Bond Origin jag läste igår... ...som verkligen ska spela... ...Bonds unga dagar... ...när han kommer in i armén och när han är på it och allt där... ...den har ju blivit... ...sagd som liksom, kanon Inom situationstecken av att det liksom ska vara den officiella berättelsen som sen leder upp till Bond i Casino Real boken Och jag har för mig att det är en Fleming Publication som har sagt det. Och det är också jättemärkligt för har, ni, har någon av er läst den? Ja, jag har gjort. Eller de sex nummer som har kommit eller vad kan man? Vad tycker du om den? För där, där finns det en del att diskutera om tycker jag. Ja, jag, har, jag tänker ju inte alls det som kanon jag det är en grej jag har hört och det är... Jag, jag tycker att den är lite småkul för stunden. Vissa nummer är bättre. Något nummer hittills, jag kommer inte ihåg vilket det var, var svinbra. Eh, och de andra har varit sådär. Alltså, det är ju inte riktigt heller en, en storyline som fortlöper på det sättet. Eh, I alla fall inte de senaste tre numren jag läste. Utan då är det lite mer fragmentariska grejer som har hänt honom på vägen- eh, så att det är lite fram och tillbaka. Var något som du tänkte på speciellt? Ja, jag tänker just... Jag kan ju tänka mig att... Det är alltid svårt det här med vad som är officiellt och vad som inte är officiellt. Och det är ju en helt annan diskussion. Men att jag kan ju tänka mig att de sa likadant om Jörn Bonn när första kom 2005. För att jag har så extremt svårt att tänka mig att Bonn ska vara den här äventyren även när han var ung och att han ska haft sina karaktärer redan då. Och det, det blir också så krystat på något sätt och eh, jag vill som inte veta vad Bond gjorde när han var 13-14 år och sen armén det är liksom, det är inte relevant eh, och det är väl kanske känna av de bättre ser jag vad jag har läst men det är ju fortfarande det är inte någonting jag är van att läsa och ingenting jag är van att uppleva som Bond fan heller så det, då blir det så fel för mig när jag sitter och kollar på det Ja, jag tycker inte att man ska ta det som någon sorts officiell någon grej utan jag läser bara för att jag läser det och så kan man plocka med små grejer som man tycker att ah, men det där var smart, så kanske det var men jag är liksom inte heller intresserad egentligen av jag vill inte egentligen liksom bestämma mig för så här var det utan det är liksom, det är lite höjt i dunkel och man får jättegärna göra böcker eller serietidningar på det så kan alla själva plocka med sig det de tycker är intressant till sin egen lilla Kanon variant som man har i sitt eget huvud. Där säger du något väldigt smart. Ja, exakt. Och jag som inte har läst den här. Jag, jag, jag känner inte ens behovet av att skapa något kanon för mig själv. Utan jag, jag kan läsa Young Bond exempelvis, och känna att ja, så där skulle det kunna ha varit. Mm. Men jag bygger egentligen inte upp något kanon för mig själv i den biten. Det, det blir mest. För mig blir det egentligen bara så här en tanklek Men så hade det kunnat vara. Ja, men exakt, det är lite. Det är lite så jag menar liksom att man, vissa grejer kan man så här, kan man acceptera, ja, men så kanske det var, och vissa grejer kan man, tycker mm. man att ja, det där har jag inte. För det, det är lite så jag egentligen ser på Gardner och Benson, alltså hela bunten egentligen. Ja, mm. ja men och, och samtidigt är det, ja, men det är en ny bomberättelse. Det är ju egentligen bara läsaren och, och se glad ut, för att det, det är någonting i alla fall. Det finns fortfarande. Men sen är det, håller jag helt med om att man kan ju välja vad man vill egentligen, vad som ska vara relevant för sin egen bondvärld. Liksom. Jag vill ju helst räkna bort The Bullets Not Enough mm. att den inte som liksom, har skett i bondvärlden heller. Men <laughs> det är bara det är. nu Nu ska vi vara snälla mot Pontus här. <laughs> men om vi ska då försöka och summera lite vad vi har kommit fram till och vad som är relevant ur serietidningsväg så är det väl... Ja, men börja med eh, kanske de äldre, äldre Maklasky och Chorak mm. För det är väl där de främsta godbitarna finns Oja, oh, oh, ja. Det tror jag Lyssnarna också har <laughs> Så tydliga tror jag att vi har varit <laughs> det, det tror jag med <laughs> ja, nej, men jag, vet, jag vet inte för Jag har ju inte den kollen som Det är så härligt att jag fick sitta med Pontus Och han kan verkligen Så här, Pek, peka ut så här liksom vilka han gillar mest och varför han gillar det. Eh, jag har ju inte den kollen. Men så att jag kommer inte, av de gamla kommer jag väl inte kanske välja någon som jag tycker bäst så. Men jag det som har eh, gjort störst intryck på mig blir också det som jag då tipsar om. Och det är ändå Karin eh, som jag slog så väldigt tydligt att vilken Bra berättelse det är. Och hur fint illustrerad den är. Och Hårak. Så att eh, om ni vill börja med Flemming. Varianterna. Så är det bara att köra. Och sen plocka upp Karlsson på vägen. Eller om ni vill göra det direkt. Men det är mitt, det är min, mitt tips. Just nu i alla fall. nej Och jag känner mig lite, lite likadant där. Det känns att man har för dålig koll på att. Eh, verkligen plocka, plocka ut någonting. Framförallt när det När ens. Eh... När ens eh, ja, men urval är så litet helt enkelt. Men jag skulle väl egentligen också bara säga. Kör, kör och Det och Hårak. Och alla de här finns ju. Det är, det är ju. Tradera finns det hur mycket serietidningar som helst på. Säkert även Blocket. Och jag skulle egentligen säga. Är ni bara intresserade så köp hem vad, vad egentligen den är. Ja och det. I ärlighetens namn. Det, det gör inte så jättestor skillnad. Vilken... Flemming-berättelsen ni kommer över först för att alla håller så hög kvalitet mm. Ja, det, det var lite där jag kände med att det, det är väldigt svårt att särskilja när man har läst emot för att alla är bara väldigt härligt stämningsfulla Ja, men alltså jag måste säga det också att jag är väldigt glad att de här berättelserna finns från första till nu den sista som har getts ut och, Ja, men det är kul att de existerar och de, de bidrar med sin lilla del och absolut, de första som kom på 50- och 60-talet var de bästa Och får jag bara rekommendera någon så vill jag rekommendera Moonraker i sådana fall Just för att, som du Rickard sa från början att Det är som enda gången vi har sett den representerat på ett visuellt sätt Och kanske enda gången vi kommer få se den trovärdigt adapterad också Så det är den jag liksom vill hålla fram som den Kanske ultimata av de här gamla eh, upplagorna. Ska vi ta och runda av det här avsnittet här? Får jag, ska jag, får jag lägga till en ny? En av de nya? Kör på. Eh, och det, jag vet att Emanuel nämnde det i förbifarten. Men den överlägsna av de eh, nya nu. Det är ju The Body. Usch. Oj, oj, oj. Och jag vet, ni har pratat om den. Jag måste Jag måste läsa den där. Den gör ju något helt annat det är ju verkligen den tar ju berättandet till en helt annan nivå i det här serietidningsformatet och bryr sig väldigt, väldigt mycket om Bond som karaktär även om man i ett nummer också mördar nazister naken <laughs> ja, men, det, är också en, det är en berättelse som inte hade kunnat berättats i något annat format än en i en serietidning för det är väldigt så strukturerat det är egentligen är det fem berättelser som löst hänger ihop med varandra Men där varje berättelse kretsar runt en av Bonds kroppsdelar Så en berättelse kretsar runt hans hjärna Då är det en del där han bara får tänka och fundera ut något En annan fokuseras på hans lungor Då är hela berättelsen en jakt i London eh, Och hjärtat, då blir han liksom, han faller för en kvinna och så vidare Och det var verkligen, vi fick verkligen komma Bond in på djupet Um, det finns ett könsorgan äh, ett organ som inte <laughs> <laughs> ja, han bara ska och tänkt på it's his cock <laughs> ah, ja, det, jag vet inte vad jag ska Nej. säga ens. det är i alla fall ett organ som inte avhandlas och det är väl könsorganet då, om jag skulle säga någonting där men det är i alla fall en jättebra berättelse och det, den, den måste ni läsa för den är fantastisk mm. både alltså och sen vill jag också faktiskt få slag. Det har jag inte nämnt det heller. Att det kommer ju i höstas. Eller vi har ju pratat om det. Jag har väl nämnt det i bodden. Men. En, eh, ett seriealbum eh, på Casino Real. En väldigt trogen och väldigt. Eh, den är snyggt illustrerad. Eh, den tillför ingenting till boken på så sätt. Förutom att den är snyggt illustrerad. Eh, nej men det är just exakt samma berättelse. Det är ju liksom hela. Texten är ju flämmings, så att det är ju verkligen. Men den är väldigt snyggt. Och de, som jag vet, hittills så ska de fortsätta det här med Level i höst. Eh, så det tycker jag ändå är ett ambitiöst projekt om, det, om de ro i, i land med att göra alla. Men eh, det kan man också kolla, kolla in om man vill ha en liten moderna, modernare variant av Casino Royal eh, än MacLaskis som också är väldigt, väldigt bra. Mm. Så jag hade gärna velat veta hur mycket de här säljer. De här nya upplagorna. För uppenbarligen säljer till mycket för att du ska fortsätta. Ja. Ja, det brukar ju bara komma nya hela tiden. Eh, men där ska jag väl först och främst ta och tacka, tacka Pontus. Ja, underbar människa. Igen. Ett stort tack. Det var väldigt ja. roligt att träffa. Jag har ju träffat han förut och det har ni också gjort. Väl? Jag har träffat honom. Du har inte gjort det, Manuel? Nej. Ja, men han är en väldigt trevlig person och han kan väldigt, väldigt mycket om bond och om vår förhoppning går igenom så dyker han kanske upp någon tillgång i podden framöver eh, om allt går i lås. Annars rekommenderar jag hans eh, vlogg han pratar om i intervjun. Mm. Här, där pratar han har ju ett avsnitt där han pratar om eh, vad heter den Juggernaut Jo, oh, just det. Exakt. Den, eh, ni som följer oss på sociala medier har sett vilket eh, vilket nummer det är men annars så säger jag, följer ni oss inte så gör det. Facebook, Twitter, Instagram eh, så hade ni också fått sett en bild från intervjun men där, vi, där visar han ju upp en, en serietidning och den pratar han faktiskt om i en av sina, sina vloggar mm. det är en av de skruvade ja eh, och sen annars framöver vi har fått in fler, fler lyssnar, lyssnartips på avsnitt som ni vill höra skitkul, fortsätt med det mm funkar att mejla at gmail.com och tacka Anton som vanligt, Lars Logotyp det vanliga gänget Thomas Drug Anders Fred etc. Agnäten07.nu ska ni gå in på Thomas Drugs hemsida. Mm. Formidabel hemsida. Formidabel. Men annars finns det väl inte så mycket kvar att göra än att önska er som lyssnar adjö. Och på återhörande. Ja, förhoppningsvis så har väl kanske en viss liten inspelning kommit igång till nästa avsnitt vi släpper. Kan jag hålla tummarna i alla fall? Ja, jag ska, jag ska inte säga någonting om det men med lite tur kanske nästa avsnitt blir en Bond 25 specialare. Mm. Det är återstår att se så att ja... Eller vi kanske rent har varit tvungna att för, eh, dröja med det här avsnittet för att släppa en, ett bort 25 avsnitt. Oh, oh, oh. Se där. Aj, aj, aj. Nu oh, har det är väldigt verkligt. Mm, nu pirrar det till. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men, eh, ja. Ni får det så bra helt enkelt. Det här är en podd med sju avslut. Ha det fint, så hörs vi. Tack för det. Hej då!